Get to the chopper. Hej, välkomna till film nummer 91. Känner Gustav, Tjena. Anders och Ennis? Hej. Hej, Olsson heter. du? Ja. ja. Nee. Nu får du köra Ingrid. Vad? Nu får du köra din grej. Men ja, det han. Ja. Tack för dig Gunnar. Ja, tack för dig Gunnar. Vad sen brukar du säga? <laughs> Försök. Du, säga... du får göra det på riktigt då. Ska jag säga det nu? Eh... ja maar säg, du säger tack oké, är inte så Ja, för dig. Okej, Oké. we? Det här är Film Addict med Anders och Anders och jag i Gunnar Ernblad. Tack för det Gunnar. <laughs> Och välkomna till Film Addings podcast. Är det någon årssummering? Med... Förlåt? Är det någon årssummering eller? Ja. ja. Uh, special. 2017 års filmer som vi ska prata om idag. Mm. Med Gustav. Gustav. Ernest. Olsson. Och per. Och per. Har ni inte ni har gått igenom med? Nä. Inte riktigt. Ja. Vi har gjort det i alla fall. Ja. Ja. Vi har gått igenom ordentligt tycker jag. Mm. Mm. Mm. Vet ni vad? Nej. Jag ska bli morfar det. Oj. oj, oj, oj. Ja Det måste det vara världens yngsta morfar. Tack. <laughs> <laughs> världens yngsta. Ja, morfar. Ja. Vad tänkte du på? Jag tänkte morbror. Ah, det är ju inte alls samma grej. Nej. Så, Nej. Morfar är ju hur coolt som helst. Ja, det är... ja, morbror blev ju faktiskt förra året. Mm. Mm. Hur gammal är, är du, Per? 40. Morfar Per. 42. Ja, vad coolt. Det är ganska ja. ont ändå för att vara morfar. Ja. Får man bara kalla det för morfar nu då? Det får man göra. Det måste cool. bli... Jag tänker på den här avsomnade filmfarserna. Ja. Då får vi veta de tre filmfarserna och film... Film morfar. Ja, det Filmmorfar. Då cool. <laughs> ja. tänker vi in en generation till, låter det som också. Ja. Ja, det Eller så låter vi den bara ligga på is ett tag till så blir det ju till slut... film morfäder. hos <laughs> det. Då har vi lite mer tid också. Ja, precis. Men det är inte därför vi är här idag. Nej, Även nej. om det var väldigt kul nyheter, Per, ja, som mm, du så här... Men vi ska prata om film. Vi ska ja. prata om 2017 års bästa filmer kanske. Man skulle kunna tycka att ni redan har summerat detta. Men... Ja, det har vi gjort. Men här kommer vi ju att gå igenom... Vi spelar ju in ett avsnitt, filmpodden och filmärit, i mm. början på 2017. Ja. Där vi gick igenom filmer som vi såg fram emot. Mm. Nu ska vi då summera de här filmerna. Om ja. de var så bra. Just det. Precis. Och så kommer vi även att prata om filmer som var bra andra. Mm. Mm. Som kanske inte var med på den här listan. Ja, alltså, jag, jag tror de. det är... no. Ja, ja. Mm. och det är klart att de som har lyssnat på filmen vet ju kanske våran topplista, men det är ju vår inbördes, alltså sammanställda topplista. Gemensamma, nu blir ja. det lite mer... Mm. Lite mer spretigt kanske. Mm. Det kan det ju bli, ja. men vi håller med också. Vi håller med oss, det, ja, det kan inte jag inte lova. <laughs> Hur ska vi bara börja liksom i januari då, 2017? Vad var det vi såg fram emot i januari? Ja, mm. vi hade bland annat Underworld Blood Wars. Mm. Ska jag bara rabbla alla filmer som kommer i Nej, eller? Vi får vi får vi vi ska vi prata gå igenom en och en. Ja, ja. Tycker jag. Har vi sett Blood Wars? Ja, ja det har vi gjort. Ja. Alltså, det har vi. Ja, jag har inte jag. Alltså, har Nej, Men vi har, har ingen jätte underworld fantastiskt. så. Kan det vara den sämsta Underworld hittills? Det är det, helt klart tycker ja. jag. Ja, jag håller nog med. Jag tror inte vi var så jättesugna på den här Nej. I fjol eller inte. <laughs> ja men jag den. var nog lite sugen. Hon är ju riktigt häftig. Ja jo, men det är hon men... ju. Ja mm. men här har du gått över styr tycker jag. Ja. Ja. Sen hade vi Live by Night. Mm. Ben Affleck som regisserar och nej mm. han regisserar? Ja. Jo. jo. Jo, det var han, Och spelar hur bra ja. Och det här var en film som jag såg väldigt mycket fram emot. Mm. Och sen fick den väldigt svårt mottagande och sen så har jag tappat intresset och så har jag inte sett den. Du har inte sett den? Nej. Har du nej. sett den? Där? Jag har sett den. Är ni så sett den? Ja. Jag trea på den. Mm, okej, en lite slätstryken. Mm -hmm. Ja, blir blev inte mycket mer sugen i alla fall. Mm. Jag nu är frågan, det. är det en julfilm? <laughs> ja, det kommer jag knappt ihåg så länge sedan jag såg den. Det var ju snart ett år sedan. Eh, vi går vidare på La La Land. Mm? La -la -land såg vi fram emot. Ja. Ja, det är... ja. Denna Oscars eh, nominerade film. Det är ju lite av din favoritisk genre, va? Ja, <laughs> det är inte lite min typ av genre, kanske, ja. egentligen. Jag tyckte inte att den här var så fantastisk som alla tyckte. Jag har inte sett den. Jag tycker inte heller att den var riktigt så fantastisk som alla tyckte, men jag tyckte att den var väldigt bra. Mm. Jag tyckte nog att den var nästan så fantastisk som alla andra tyckte. Ja. Mm. Så det var ju spretigt. Ja. Men det var ju, hur sammanfattar vi det? Det var väl okej, då? Det var okej. Ja. ja. Vi går vidare på Monster Trucks. Vad var det här för någonting? Det var ju den där äggen som flyttar in i en Monster Truck-bil. Och så blir det, det en Monster Truck. Men jag har inte sett den här. Men är det någon äh, som har sett nej. den här? Nej. nej den, du, det. den här har vi missat totalt. Då mm. Då går vi vidare på Death Race 2050. Ja. Den var din favoritfilm. Johan. Ja, kom ja, ja den, jag kommer Ja, pratade Nej, den, är inte så, den var inte så bra. Nej. Men det, <laughs> den här var ju. Var man med på turnier? Ja, han är med som producent mm här. -hmm. Innan han dog, för han är död nu. Det kanske han är. Eller, nej, det kanske har far mm -hmm. Ja, det vet jag inte. Vi kollar upp i det till nästa avsnitt. Ja. Den var inget vidare, tycker du? Nej, den här kan man på över. Ja. Mm. Vi går vidare på Surf's Up 2. Har han kommit upp? Ja, den har inte. kommit. Jag kollar upp det, men den har ju helt flygit under raden. Jag mm -hmm. har inte märkt alls att den kom med. Vad är det med wrestlerna som vi pratade om? Men, ja, just det, det var det den. Det är bara ja, wrestler. Ja, det är ju det. Det är någon sån VBF-branded-film. Ja. Oh, just det, nu minns jag att vi pratade om mm. det där med wrestlerna. Nej, den... Var det någon som hade sett den? Nej. Ja, nej. The Founder. Mm. Den har vi sett tillsammans allihop. Ja, Det såg vi på Göteborgs Filmfestival. Mm. Mm. Peace. Ja, vad var det. Michael Keaton som eh, mark Thomas. Ronald McDonald? Ja, nästan så. 6 av 10. Jag tycker den var så bra. så den en 4 på den här. Ja, jag har inte det jättesugen på den här innan. Nej? Mm. Just det, ja. Men när man var bättre än man jag förväntat mig. Nu mm. mm. har vi det här dilemmat igen. Jag tror jag satt en stark 3 igen. Ja, samma ja. Ja, ja, av 5. <laughs> jag, jag kommer köra gå eller inte gå. Gå eller inte gå? Ja. Vad är det för någonting? Betyg. Uh -huh. En helt ny skala. Nej, den är ju för gammal. Från... Uh, Orva Sjöström och någon till från Z-TVs. Men det här får man ut. Ska man gå? Om man ska gå? Ska man gå på filmen? Eller ska på man gå under den. filmen? <laughs> Just det. Nej, men ska man gå, äh, gå ifrån eller gå på? Ja, vad du menar så? Ja, det är valfritt. <laughs> ja, men då de blir det ju väldigt märkligt vad du säger. Det får ju bli gå på eller gå ifrån. Just det. Att gå på. Gå på eller gå, gå ifrån? ifrån. Se eller inte se. Just det, det var bättre. <laughs> den är ju väldigt mycket enklare. Attack. Ett förlåt. Attacket. Nej, det skulle vara lite mer fin uttal Attack mm. of the Lederhausen Zombies. Just det. Mm, mm, var, var du som tog upp den här? Nej, det var inte jag. Det var Rina Lederhausen. Mm, som min... tog upp den. <laughs> nej, det var du som tog upp den här. Förra. Jag har inte jag har sett det. den. Nej, jag har inte heller sett nej, den. inte varit. Fast jag har varit sjuken på den. Men... Ja, ja. man inte... jag mm. har, har inte tagit med den jag riktigt. jag De har inte tagit på det Lederhåsena. Ja. <laughs> nej, jag <De> har inte <laughs> gått under den. Då. Gått under filmen. Gått under filmen. Nej, just det. Nej, det har jag har <laughs> inte gjort. Nej, jag har varken gått på eller under. Eller... Då ser vi Triple X: Return of Sander Cage. Oh. Det är alltså Triple X 3. Mm. Och den är tillbaka sett. Den här serien. Uh -huh. Det var inget vidare. <laughs> det var väl ingen som trodde Nej. att den skulle vara något vidare Nej. i för sig. Det var i januari. Mm. Det, var... det var fort det flög förbi januari. Med spotten då? Uh -huh. Ja, det var egentligen bara Lalaland kanske och The Founder som höll lite bra kvar mm. vet ni Har ni några andra som ni vet att ni såg i januari som. Och det har inte Men, jag kollat. Inte Nej, när jag, såg, när jag såg... Jag vet att jag såg en svensk film som heter Småstad. Som jag tyckte var väldigt bra. Just det! Just det, den har kommit med divideringen nyligen. Mm. Mm. Med mitt betyg på. Ja, just det. Fantastisk. Ja. det tänkte jag på Fantastiskt. Skitdålig, Gustav. <laughs> <Ja>. <laughs> gå eller inte gå? Vad skrev du? Uh, gå. gå. Jag skrev inte. gå det, det var inget citat, det var bara betyg för mig. Ah, Okej. Okay. Bredvid mitt betyg stod det, jag grät som en gris. Men det var inte jag som helst. Flöt, jag hade någon annan. Man grät ju också som en gris. Ja, nästan. Oj då. Inte riktigt som en gris, men lite grann. Var det här någon här slags dokumentär eller? Ja. ja. Det var nästan lite dokumentär också, Ja, eller? det var lite så att det flöt in och ut. Mm. Det dokumentär och drama, så. Just det. Mm. Ska vi lämna januari och gå vidare på februari? Ja. Det hade varit kul. Ja, gör vi det, tycker mm. jag. Resident Evil The Final Chapter. Hoppas verkligen det är The Final Chapter. För den här var ingen bra. Nej, den här var dåligt. Ja, det var en dålig. Tre av tio. Inte gå alltså. Jag vet inte. Det var inget, vi hade jättehöga förhoppningar på heller kanske. Nej, verkligen Nej. inte. Jag har vi fortfarande inte sett en enda Resident Evil-film. Inte någon. Första ska du se den är bra. Ja. Mm -hmm. okay. Det här gör man ju till och med lite sådana här små, man går tillbaka lite till till första i den här senaste. Ja, mm -hmm. det kanske man gör. Återupplever lite grejer som händer i första. Mm -hmm. eh, Train Spotting 2. Mm. Den här har också flygat under radarn för många tror jag. Ja, den har faktiskt blivit lite förbesedd. Men jag såg den ganska den? nyss. Ja, var den bra? Ja, jag tyckte den var jättebra. Lika bra som ettan? Nästan, ja. För det var en stora frågan om er. ni har sett detta. Jag har sett ettan. Ja. Men jag tyckte inte den var speciellt bra. Nej, Hej. då kommer du kanske inte tycka om tvåan heller. Nej. Men uh, den är lite annorlunda. Men uh, ja, typ, ja, det är samma ton. Gör, nu... ja? Gör de filmer nu istället? Nej. Vad? Gör de filmer nu istället? Istället för vad? Knarkjärk. <laughs> eh, nej. Nej. Det gör de väl inte. Men de är ju lite mer misstända, kan man ju säga. Jag har lite svårt att se poängen i den här filmen riktigt. Men har du också ja, sett den? Samma, Varför äh, den görs? Det samma här, men äh, tycker jag tycker ändå att det funkar. Ja. Men har du sett den också? Nej, jag har inte nej. sett den. Eh, Moana, eller Vajana. Mm. Mm. Två titlar på samma film. Precis. Jag har, jag har sett båda ja. två. Ja, du har du gjort det? Ja, kul. Ja, fast i... Jag har sett den med svenskt och engelskt tal. Fast ja. i engelska så sa de också varje mm. så det är väl, Men det är väl i Europa, tror jag, som Precis. Mm. Jag har bara sett ut av den här. Mm. Så jag inte sett hela... Jag tycker den är ganska bra. Ja, den är lite småbisare, ja. jag har Ja, det var helt okej. Okay. Mm. cure for Wellness. Det här är typisk Gustafsfilm. Det här då är det jag tänkte Prata det. Nej, men vi, vi pratade om vilken film vi skulle kolla på åt igår. Mm -hmm. Och så sa det var någon film som Mål som tyckte var bra. Vilken var det? det var något. tänkte jag, var det den här The Girl With All The Gifts? Det kanske var den. Men det var det ju inte. Det var ju A Cure for Wellness. Mm. Fast den är också bra. Är också ja. bra. Ja, ja, men... mm. A Cure for Wellness var bra. Ganska <laughs> ja, riktig trailer var så bra, men sen har det inte ja. att jag bra. Stämningen är ju klockorigen. Du, du har Kans... satt nåt upp här. Ja, jag jag kände ganska vågad för att han har film också den... mm. och för att han Ja, det är berbinski som är gjort det här. Ja. Ja. Just det. kul. Men här ska man se. Ja, absolut tycker mm. jag. Det måste vi ta göra. väl Lego Batman the movie. Som ploppar ut på Netflix idag. Just det. Så jag ska se till att se den nu. Mm. Den här tyckte jag var roligare än Lego movie filmen. Mm. Roligare Lego movie -filmen. är bättre idag? Ja, den är ju men... färgkaroligt tror jag själv. Ja, men jag, jag tyckte jag att skulle du tro. Lego tror. Lego Movie var väl Okej, okay, ja. jag tyckte den här var bättre. Tyckte inte sett någon tog den. Jo, <laughs> <bara skojar. laughs> jag tyckte den här var bättre än Lego Movie. Mm -hmm. Ja, det tycker inte men inte jag. Lego men. Movie tycker jag var jättebra så mm -hmm. båda är ju gott kanske. Ja, den är verkligen i samma anda. verkligen. Mm. Eh, the Rings. Mm. Inte sett. Nej, den här har jag helt missat. Ja. Är det någon som någon uppför på Rings? Ja, kommer right, Rings. Det jag inte. Det vet vi inte om den har kommit. Den här har nog kommit, tror jag. Den skulle kommit i februari. Borde den ha kommit? Ja, ja. den här måste jag Borde göra. Så. På ja, då. då var den nog inte så bra, för jag har inte huvudklart om ja, den. Precis. Nej, men var det? men du du kan du kanske var mellan mig. Ja. Gå inte, då. Nej. Eller gå Eller gå då. Vi vet ju inte, vi har ja. inte sett den. Nej, för övrigt går Verbinski som rekryterade Ring? Ja, det var det. Går. Går. Drog... <laughs> <laughs> det är roligt. Vi drog exakt samma parallell förra året. Gjorde vi det? Ja, du gjorde det. <laughs> <laughs> Nej, jag lyssnade lite på vägen hit faktiskt. <laughs> ja, ja, ja. Jag som tyckte att jag var så ny. <laughs> ja. John Wick 2. Ja, den såg jag förra veckan. Uh -huh. Den var ja, inte så bra. Jag tycker inte den var så dålig. Den var inte lika bra som första. Inte så dålig, men... Jag tycker att första är dålig. Den är ja. ju sämre. Ja. Ja. ja, men den första är okej okay, och den andra är min okej. Okay, också okej, okay, men inte lika bra som hittan. Med två. Jag tror att jag satte typ tre och en halv på första och två och en halv på... Mm. Jag säger gå. Eller se. det? Det blir många. Gåsgår, bevinsk, bevinsk. Uh, Varken eller från min del Gillar i. man ettan så som ska man refjera den här. Uh, jag tycker det räcker med ettan. Ja, det gör det. Nu <laughs> ändrar han sig ja. snabbt ja. Loving. Ja, just det. Ja. står det Loving den med G eller N? G. Loving. Det är det Loving. Loving, mm. ja. Mm. Uh, vad heter de då? Neil Marshall? Nej, nej Jeff. inte. Jeff Marshall. Nej. Jeff Neil je nej, Neil, nej, nej, nej. Neil gjorde... Jeff. Neil Jeff. Nej. <laughs> nu sitter vi faktiskt, ska vi tar det här nya ordet i Akademins ordlista eller? du sitter det? och killgissar. Au. <laughs> Men det var han som gjorde, det är ju Jeff Nichols, eller? Jeff Nichols, Nichols sitter han ju. Mm. Mm. Mm. Ja, just det. Ja, den här var bra, tyckte mm. mm, du har sett den, alltså. Ja. Ja, jag har också sett mm. den. Joel Edgson och Ruth Negga. Mm. Just det. Mm. Hon är häftig. Ja. Häftig. Mm. <laughs> jag har tänkt Det där är Hon är säkert bra. ja. Justice League Dark. Inte fett. Har, har du sett det? Ja, har du sett det. Var den bra? Jag tycker inte den var så bra. Var den bättre än Justice League? Vad var det du <laughs> Det är som att du skulle fortsätta. <laughs> ja, men jag, jag tänker så mycket <laughs> då, mm. när jag pratar. Ja, det är bra. Får <laughs> jag fortsätta där jag var då? Ja. Jag tycker inte den var så bra. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> uh, men... <laughs> <laughs> Nej men jag hade nog förväntat mig mer det var, Den höll ganska dålig kvalitet För det var en, en animerad DC-film tycker jag mm, mm. Okay. Ja okej, för de har varit rätt bra De har ju varit rätt bra mm. Det var dit jag ville komma Fast ja. det kommit dit snabbare Ja, jag förstår <laughs> det ja. Det fixar gärna sig efter På, Absolut post post inte, jag går ge in <laughs> ännu mer pauser <laughs> <laughs> uh, Fifty Shades Darker Vem tusen såg fram emot den här? Det var nog du... Nej, det var inte jag. <laughs> men, men nu ska vi se. 50 Shades of Grey var första. Är ja. det här andra eller tre? Det, det är det andra. andra. Men har inte också kommer nu? Den kommer i år. februari 2018. Hade du inte skrivit ja, upp den ja. nästa Nej, Jag hade, glömt det. Ja. <laughs> har ni sett jag har inte den sett Jag har ju sett den här. Ja. Den är ju... Ja, ja. <laughs> <laughs> alltså, den är ju precis den som är första. Ja. Exakt samma grej. Var mm. inte det här är en av de filmerna vi inte gillade i fjol? <laughs> den här som var ju... med på ja, daglig listan ja. i Absolut. vår kallendare. Det har är det bara för att bli killar, eller? Nej, det, det mm. är det inte. Det är en dålig film. Ja. Varför är den då? va? Den är ju fruktansvärt sletsdruken. Mm. Det finns inga karaktärer som man tycker om. Nej. Det är märkligt skrivet, tycker jag. Mm. Nej skit rent utav. Massa snusk också, va? Jag har ju hört att ja. det är många som... Ja, jag har ju hört att böckerna har också fått väldigt mycket kritik, mm. för att de är väldigt, väldigt enkelt skrivna. Mm. Ja, men... Min fru till exempel, hon tycker att böckerna är jättebra. Mm. Och hon tyckte att första filmen var jättebra. Någon sådan Men mm. sen någon hon såg om den, så sa hon att ah, den var kanske inte jättebra. Men. Mm. Så jag tror att det är lite hype också. på mm, som... Ja, jag vet inte. Vi går vidare på The Great Wall. Mm. Matt Damon. Mm. Mm. Det här är... inte se... Nej. Den här. Har du inte sett den här? Nej, Nej. Jag har inte Nej. så sugen det är jag Inte jag. Har... Som inte jag aldrig sett så mycket på och, såg och inte tyckte om. Till mechanik, Nej, hej, hej. men men <laughs> som har fått ganska bra kritik överlag. <laughs> har den fått det alltså. Okay. Ja. på den här Ja. Jag sa att jag inte Nej, men du var. står fast vid det alltså det. Absolut. Ja. Mm. Mm. Lite cool i mellanåt. Mm. det kan okay, man väl ja. sammanfatta det med. Ja, mm. det. Men det känns som det är lite före cool. Ja, men det är väl mm. lite det jag hade problem med också. Mm -hmm. mm. Mm. Det var det jag för bra är. Mm. Vi släpper för bra då går vi på mars. Ja, men det tycker jag. ja. Då börjar vi med Logan. Logan. Hugh Jackmans sista Wolverine-film. Ja. Mm. Sägs det. Ja. Det var det ju visste att Fox skulle bli uppköpt av Disney. Jaha. Jag hörde mina show. Ja, ja, ja, ja. Tror du det? Vad, tror jag då? Tror du det? Nikita? Den Det här var ju bra. Vad tror jag? Ja, <skratt> <var så. skratt> tror du inte att den skulle vara bra? Jo, jag det har jag pratat om att jag tror att den var bra. Jag frågar bara om det här verkligen är hans sista Wolverine-film. Jag tänker ja. så. Det beror på hur fett lönekuvert mm. Disney kommer med. Mm. Ja. För att få med honom i marvel Just, ja. den här var jättebra, tycker Nej, mm. du gillar inte, det gillar inte det den här. Jag den Det var, Vad var De spelar på allting. Det känns som bara pengar, pengar, pengar. Nej, men det här kändes ju absolut jag inte sånt de var så fruktansvärt avskalad och ja. tuff. Deadpool. Oh, en, en film som är tuff och vågad. Vi måste göra mer så folk går på mer bio. Nej, men nej, det här inte den här var det jättevågad. Det, det, de, har ju, de har ju gått ja. ifrån eh, jättemycket färgglada serietidningsskartiga. Ja, ja, ja, jag fastnade inte alls för det här. Nej. Ja, men det är så. Ja, ja. Det, är det är olika smak då. Ja. <laughs> jag, tyckte, bra jag, jag, jag tyckte att eh, Steven Merchant var väldigt bra som Ja, det. ja just det. Jag såg det eh, i Den här, vad heter den senaste X-Men-filmen? Apocalypse. Eller det är det Kalle Bannon är med om. Mycket ja, ja. skolets... tråkigare. Ja. Skulle spela som spelar mm. honom där. Ja. Ghost in a Shell. Mm. Mm. Mm. Mm. Love Action-version mm. av den här animen. Love ja. Live Action. Love <laughs> Action. Får du lyssna till det? Ja. Jag undrar Scarlett Johansson. Jag har faktiskt sett den här. Nej, jag har sett den. Du jag har sett också den. sett den. Ja. Alla har sett den. Ja. Ja. Jag, jag tycker det var helt Okej, okay. <laughs> <laughs> jag är kiddad jag, ja, jag såg ju Ghost in the Shell rätt så nyss där innan, mm. originalet, mm. och tyckte att den var så fantastiskt bra. Mm. Och det tyckte jag inte att de lyckades få samma känsla i den här filmen. Nej, inte riktigt det... samma känsla. Det är en lite enklare variant här, mm. Fast som med mindre frum. Mm. Jag tycker det funkar ganska bra. Ändå, mm. jag blev över, överraskad. Alltså, du, överraskad. Blivit, du blir <laughs> positiv <laughs> på <positivt, laughs> överraskad. <laughs> ja, men det blir nu med, med för han hade inte förväntat mig. Ja, sådan. Ja. Men följer den äh, originalfilmen någonting ändå? Ja. Det är nog typ samma va? Ja, ok. Lite ja. mindre flum. Ja och lite så. snabbare frame. frame. Framer. gud <laughs> kaffe. <laughs> om man inte har sett Ghost in the Shell på länge så kanske mm. man tycker om den här. Mm. Så kan det nog Man ska nog inte se Ghost in Shell-originalet precis innan i alla fall. Nej. Nej. Nej. Det var länge sedan jag såg Ghost in the Shell så det kanske mm. du har någon typ av poäng där. några scener som är lite nyfiken på. De... Ja, de är kanske inte med då. Ja, så. Det finns en äh, rätt så viktig, <laughs> viktig scen från, från originalfilmen ja. där de är i stor äh, typ, övergiven och kollade och skjuts en massa. Ja, ah, det fick de nog inte med, va? Eller glömde de då? Nej. <laughs> sånt <laughs> Jag ser. Jag kommer inte ihåg riktigt där här, jag kommer inte ihåg det. Här, Nej, med det eh, vi går vidare, då. Kong Skull Island. Vad ja. här? Jag tyckte han var lite bra, på Det tyckte jag också. Jag var det var tråkigt. Tråkigt. väldigt besvikelse, tycker jag. Ja. Ja. Ja. Jag blev ju positivt överenskommande. Ja, det blev nog faktiskt jag också. Han hade mm. inte mycket med trailern att göra. Trailern? Trailern. Jag tittade inte den på trailern. Han var ju Nej. snygg bara, ju. Mm men eh, den saknade någonting. Som jag tycker att det var för stor. Ja, det hade jag inte. Sådan en eldencirkus. Ja, kanske. Nej, ja. Det var ju han. Eh, The ja. Ja. Just det. Han där räckte jag, killen. Ja, och kungen. Ah, ja. kungen över. Ja, han kungen över alla här. Ja, ja. <laughs> på, ja. <laughs> uh, Life. Jake Gyllenhaal mm. och uh, vilka Ä var det mer som var lärde? Alien eller? Light. Ja, precis. Rebecca Ferguson. Ja, den var med också. Ja. Daniel Espinosa. Det var han som har gjort den här, ja. Mm. Mm. Men det här var också en film som har blivit positivt överdaskade. Nej. Det var men... väl okej, okay, tycker jag. Det här kändes ju verkligen som en alien-rip-off bara. Det var ju jättetrappigt. Fast det var en bra alien-rip-off. Nej. nej, men tycker jag det var så... Det jag tyckte var riktigt dåligt var Ryan Reynolds var med. Mm. Mm -hmm. Jag tyckte de var väldigt slästruken. En trea. Ja, en trea. Mm. Mm. Det var väldigt väldigt negativ. <laughs> Jag hade hoppats på så mycket mer. Espinosa. Ja, mm. har Nej, en tria. En tria. Jag har nog också satt en tria. Vad <laughs> har han gjort för svinbra för mig? Espinosa. Uh -huh. Du vet. Var ska du börja? Ja, jag vet inte riktigt. Snabba cash. Ja, bra. Så Snabba cash två. Första bra. <laughs> Den är okej. Okay. Nej, jag tycker att första är bra. Child 44, katastrof. Jag har inte sett det. <laughs> <laughs> vi går vidare. Ja, vi går vidare på Beauty and the Beast. Inte sett. Live action. Den såg också nyss. Ja, Och den kändes ganska onödig. Verkligen. Men det är lite... Jag tycker väl egentligen överlag att de här nyinspelningarna känns onödiga. Mm. Däremot så tyckte jag att Jungle Book, Jungle Book ja, var, var bra. jättebra trots mm. att den var, ja, den var precis skitnåd. som originalet nästan. Precis. Men jag tycker att i den här just Sköten och Odjuret så har man ju man har tagit det rakt av. Mm. Och sen... Alltså nej men... Jag tycker att de man skulle Fan! Men det, det var jag som stödde mig lite på var att specialeffekterna var superbra förutom ojuren ojuren var ju... Alltså att man inte sminkar honom, det är ju en ja. katastrof. Men tydligen så har jag läst om att de hade ju gjort en mask från början mm -hmm. som man skulle ha haft. Mm. Men sen så tyckte de att... Det var, de bort. De tyckte de var bättre <laughs> att animera. Men jag hade ju hellre sett en Beauty and the Beast med lite mer frillerkänsla eh, i sig. Ja. Det här hade ju kunnat bli riktigt heller då. Mm. En bigger lung mirror än en Ja, Men att man har med kandelabrar som talar och sånt där. Det är ju... ja. Jag vet inte riktigt vad målgruppen var här. Barn. Ja, men var det gör, små barn? Inte gör små. Ja, men det är ju tioåringar ja. alltså. Ja, det är samma målgrupp som till en animerad antagligen. Ja. Men det kändes inte som att de ville på något sätt liksom knyta åt lite äldre folk också. Mm. Jag har inte sett den här. Jag Nej, aldrig, jag, tror jag, jag tycker det. inte att de var så bra än två. Nej. ja. Mm, jag sötte nog en svag trea, men han kände, att det var liksom, det var när den var okej okay, men kändes onödig. Mm. Men han är snygg va? Ja, det var det jag sa. Att jag tyckte att alla specialeffekter var jättesnygga utom Ojojus själv, var ja. han var en ganska viktig detalj. Mm. Goon 2. Det var den här hockeyfilmen mm, med, vad heter han? Sean William Scott. Ja. Nej. Mm. Inte nej, inte sett. Har inte sett två. Inte jag hade Då går vi vidare på Power Rangers. Den har du sett. Den har du sett. Ja. Håll låda om den. Håll du det är annan som har sett den. Nej, nej. Vilken har varit så bra faktiskt. Vem är den bästa Power Rangers? Ja, det vet man ju att det är den röda som är den bästa. Mm. Okej. Okay. Mm. Det är ju alltid så. Mm. Ja. Det är det här Raphael eller? Raphael. Mm. <laughs> Nej, nu tänker du på Turtles. Ja, ja. ja, det är en annan serie. Mighty Morphin Turtles. Ja, de har ju gjort en cross kros, Ja, precis. Ja, det har Nej, men um, Brian Cranston är ju någon, något inhopp här också som någon mm. arbetande mästare. Mm. Ja, han röda jag... Powering. Nej, nej. Jag nej. det är oväntat att, att den här var bra. <laughs> bra. Ja. den var inte jättebra ja, men alltså, men... <laughs> <laughs> Den det var lite så här underhållande bara ju. Ja. Och sen är det ju lite så här bar... jag har inte sett mycket powering Rangers när jag var liten men Jag har sett en del med barnen nu på senare år. För mm. mm. Sen, det var det du så här... som dynnat på någon melodi för Go, go, Power Rangers! <här> ja, <här> <här> då fick man ju lite gålsud när han kom med. Det gjorde man, men det fick man. Mm. Ja, det fick man Och det det var alltså Ernie som sjöng. Det var inte vi spelade upp något klick Nej. ifrån. <här> <här> <här> Nej, men det kanske bidrog till att barnen satt och var liksom görglå mm. och tyckte det var astufft när jag var med dem. Mm. Och att du sjöng. Ja, jag sjöng ja. hela filmen. Men var är ett stort monster med en människa inom... inom direkt... Ja, men det går ju ut på att de uh, kan bygga såna här robotar ihop sig. Mm. som blir det en sån här megastor robot. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Mm. Green. Think... Ja, men lite så. Mm. Mm. Och så var det ju... Elisabeth Banks var ju skurk. Ja, God, hon är var ju ibland. Mm. April. April! Har vi kommit fram till? Det är Och där hade vi inte natt. Inte Oj! Kom det och bra då? Nej, det är ju jag vet du vad det här var. Jag skulle gärna se på crime spotting. Och det har jag gjort ju. Ja. Gjorde det i april. Jag vet inte om jag såg den i april, men jag antar det eftersom vi bestämde det. Ja, precis. Ja. Vi hoppar över april då. Ja, jag vet inte vad som kommer då i övrigt. Vi går in på maj. Mm. Guardians of the Galaxy volume 2. Yes, sir. Det här är alltså uppföljaren då på första Guardians of the Galaxy. Det mm. här är alla sett eller? Ja, det är ju samma samma fast lite senare nyttan. Den här vet jag vad mm. ni tycker om. Mm. Vad tycker ni då? Jag tyckte att den var ja, lite samma samma smitten, fast lite sämre. Ja. Mm. Fast inte dålig. Nej. Men jag tyckte att det blev lite... Jag tröttnade lite mot slutet. Ja, lite för långt. Ja. Ja, det är väldigt svårt för karaktären Drax. i den här. Ja, ja, det ska, nej, du. det hade inte jag. Nej, inte alls. Jag, jag har inte så inte tänkt på den tiden, men nu, nu, nu har vi pratat mycket om det. Mm. Mycket har du inte pratat Nej, inte. <laughs> <laughs> <laughs> en del? Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> <laughs> till och från lite igen. <laughs> den här tyckte du var bra, Osson, va? Jag gillar ju den här väldigt mycket. Mm -hmm. mm. Mycket. Jag gillar ju första också väldigt mycket. Ja. Mm. Om man gillar första så ska man ju definitivt se den här. Ja, det tycker jag. Ja, det kan man göra. Mm. Mm -hmm. Raskt vidare på Alien Covenant. Mm. Värdelös. Ja äh... kanske inte värdelös. Men det var ju inte det man har hoppats på. Rejäl besvikelse. Ja, verkligen. Här tycker jag att Ridley Scott på något sätt bara slarvar bort hela Nej, möjligheten att kunna göra en bra... Ja. Jag tyckte ju att Prometheus var rätt så bra. Mm. Jag gillar du? den. Ja, jag tyckte ju att han var bra när jag... Jag gillar okay. ju storyn där. Mm. Som de helt bara liksom smurrar sönder med en gång i den här filmen. Vad heter börj... han? Oj, förlåt. Kör. Är du menar mm. de här Space Jockeys, eller? Nej, vad, vad heter han? David. Festbender, Det känns som det är hans film. Eller, det blir lite för mycket ja, han. Det har jag faktiskt inte så mycket emot. eller han, men... Ja, nej, det blir inte för mycket. Ja, ja okay. men jag tyckte att de tråden som de liksom la ut i första filmen, eller i Prometheus då... Den bara liksom avfärda dem en dem av mig. Ja. ja, det var mm. Det var jättesyd. Så att ja, nej. Jag blev inte så imponerad. Nej. Men har också rätt snyggt. Det talas ju om nu att uppföljaren här nu är skrotad. Mm, har du läst den fast. Varför fick inte Neil Blomkamp göra Alien 5 som han ville? Mm. De har kom, varit bättre. Ja. De kommer nog rätt den där snart. <svikt> Redcon. Redcon. Vet retcon. Jag inte vad det betyder. Där som Terminator som vi såg inte två och då Redcon. Jo, men de tar väl bort allt från två. År. Jaha, de mm. räknar inte med... Nej, precis. De klipper, klipper bort det här har mm. inte hänt. De heter så... mig. Mm. Heter du Ratcon? Ja. Säger du att det heter så? Bara. Nej, jag vi har ritat på dig själv. själv. <laughs> jag, bara, jag tar <laughs> heter för din jag jag har ingen mm. aning. Nej, men har Per myntat det uttrycket så får vi stå fast Nej, men Ratcon är något annat. <laughs> mm. Mm. Okay. Ja. Nu går vi vidare. Okej. Okay. Okay. Jag tror jag satt en trea, men den sjunker när jag tänker tillbaka på ja, den. jag satt också en trea på den. Samma det är lite samma att den sjunker mm. när man börjar fundera på den. så uh, Allt som ja. allt så inte ser. Absolut inte sugen på se om den. Gå. gå därifrån. Ja, gå därifrån. <laughs> ja. King Arthur. Inte sett. Har sett. Med uh, Charlie Hammond. Guy, Guy Ritchie, ja. Jag också. Jude, Law. Jude Law. Jag tyckte det var okej, okay, bitvis. Mm. Inte så Guy Ritchie som jag trodde Nej, okay. vissa scener var ju riktigt Guy Ritchie Och de ska jag ta Hur är Charlie hanna? Är han väl ett Charlie Hannemig eller? Ja Jag tycker ju inte om honom alls Det gör du inte. Han, han, är men inne... han är inte fullt så usel som Trevor Fimmel Från The Vikings De är ju typ lika samma person Ja, fast Trevor Fimmel han är ju jävla fjant oh, Han kan ju hoj, flinan det. hela tiden Jag gör inte Hannemig. Inte Charlie Hanna. Nej, hej Nej, han ser lite mer snygg. Nej, men lite så här snusk allvarlig. Ja. Jag vet inte. Jag, vet, jag, vet, jag vet inte själv vad inte jag menar det nu riktigt men vi ha många jo, men han, han försöker se allvarlig ut men ser bara Men Trevor Fimmel han, han försöker se allvarlig ut men så klarar han inte. Ja, det är ju ingen för att se Jay Seinfeldt. Trevor Fimmel men det blir så jag... drygt. Ja, han vill ju bara gå fram och nita Ja, han. face. <laughs> Vart är det jag har hört det? Om, så. <grabbar> ja, ja eh, King Arthur, jag vet inte se eller inte se, jag vet inte det Ja men den kan man väl se, det var ja. väl underhandlingen? Ja det var det, mm. absolut, ja, det tycker jag eh, Pirates of the Caribbean Salazar's Revenge mm -hmm. Det här är femman eller? Ja det är femman Och den hette Salazar's Revenge i Sverige va? Mm. Ja just det, så Red Dead, Dead man. Tell man Tell No, no, Tell no, no Tales heter Ja just det, mycket bättre titel Originalet alltså ja. um, Inte sett men jag har ju missat uh, Filmen innan också så det här kommer nog uh, Ja, här det bli, lite, så jag. får man ju återse lite Utan de gamla igen mm. Det är Javier Bardem som är skådespelare Javier Bardem Just det, mm. ja, det var därför man kände det mm -hmm. För ja. att det var han ju Ja, <laughs> <laughs> ja nej, jag tyckte de Nej, plattfall Ja, mm. nu får de sluta ja, det ja. Gör de inte. Nej, det gör de inte Nej vem har så gjort denna vet du det det var väl kontikibröderna eller inte bröderna <laughs> heter de bröderna kontiki <laughs> jag tror det nu för <laughs> det är två det är två skodispar är det inte så det är ju två regissörer de <laughs> norrman ja mm. de testar båten <laughs> <laughs> de var ju en film båten så jul jag fick håll Okej O kontiki nej <laughs> ja. baywatch mm? Dwayne The Rock Johnson går in och bara manglar i er alla som är på stranden. Gjorde han det? Nej. <laughs> men bildligt talat, nej. Störst och bäst på stranden var han. Ja, det var han, men. definitivt. Mm. Och så hade de ju en sån här uttagning där de skulle få nya livräddare på den här stranden. Mm. Var det ju en... Rebell. Ja. Zac Efron. Precis. Skafron. Precis. Mm. Och så var det ju en görska ju kille också. Mm. Han var ju gödkär ja. ja. ja. i en utav tjejerna, eller? Ja, det låter väldigt kring. Fast nej, men snabbt en i så här solstol. Jo, för han fick ju stund nej <laughs> Vad är det där för en film egentligen? Det var ju ingen bra tid, inte jag. Jag tyckte den var lite underhållande på sin ställe faktiskt. Mm. Det är ju fantastiskt att David Hasselhoff gör en cameo som... Samma karaktär som The Rock. Ja. Mm -hmm. <laughs> det blir helt knäppt. Det är ju ja, fast det blir ju inte tokroligt, utan det är så märkligt. Ja, det är ju konstigt alltså. Ja, Det, är liksom, det blir inte roligt bara för att de är samtidigt. Ja, det är lite roligt är det att se David Häsler. Ja, men jo, oro. Kan inte vi klippa upp en superkattare? den här? Jo. Vad är det för något? Det bästa av bästa. ja, det är den scenen när han ja, <laughs> Ja, men... Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Mm. Det var men, maj! Ja, det var mm. maj! Har du något som ni vill tillägga? På maj? Nej, jag tror vi har fått tillägga det i till slutet sen. Ja, det, vi kan det kanske ha. vi får ta... Lite sammanfattning där mm. Juni, mm. går vi hårt ut med Wonder Woman först mm. Och här satte de ribban högt eller uppstår Och talade jag, om skitstolar Jag stolar. har lite <laughs> <laughs> Jag måste säga att jag har lite svårt Att förstå Hypen med den här, ja, samma här. Jag tyckte inte att den var dålig alls men, äh, Jag tyckte att äh, den var bra mm. Mm. Precis lika bra som alla andra DC-filmer ja, Nej, den är den inte väldigt originell För att vara mm. superhjältefilm och så hyllad Precis. Men var det inte det som var grejen då? Att oj, de kan göra en ordinär. <laughs> ja, men precis. Det ja, här ja, var ju ja, det närmaste jo. Marvel de har gjort. Ja, jo. Ja. Absolut. Ja, det är så det tråkigt. verkligen med. Att det är då ja. de får uh... Ja, men det kanske är vissa något. Det, ja. det blir lite för mycket slutet <laughs> på den här. Ja. Men början var cool. Ja, hon cool, är väldigt cool i försiktet. Det, är, det är ja. Ja, jag är ganska ja, då är som Wonder Woman är perfekt. Och det enda jag tänker på när God War är inte han. Var För Kratos har ju redan dödat God War. Just det, i mm. spelet. Ja, i spelet. Ja, det är någon som spelar. <laughs> det var ju någonting inne på spelpodden. Nu är klubban tillbaka. Ja. Mumien! Tom Cruise mm. bekämpar mumier med flera ögonpar. Ja, just det. Har Tom Cruise flera ögonpar? <laughs> Nej, han bekämpar mumier med flera ögonpar. Ja, bara, flera piller, va? Och så är det kanske, ja. Det här det. spelet ska vara riktigt bra däremot mumien mm. min spelet. Mm, the mummy. Mm, the mummy. The raised. The rarest. Inte special specialized utan nu går vi vidare. De <laughs> ja, <laughs> enkelt... jag har inte sett den här. Nej, jag sett den här. Det. Ja, det enda man behöver se är ju den här trailern när de har glömt att lägga till ljudeffekter. <laughs> Va? Det har, har du inte sett? Men, den. Nej, den har de nog nog har sett. Det finns ju en de släpp, råkar i släppa en trailer. Mm. Där de inte hade, hade någon typ musik eller ljudeffekter. Så man hörde bara. Vad bra! <här> och... <här> <här> <här> <här> <här> vad roligt! Det, det låter... måste ju vara medvetet medveten Jag vet inte. Ja. Det kan nej, jag, nej. Jag, jag jag inte kan Jag vet så inte. Det här var ju tanken att det här skulle vara starten på en ny Universal-franchise. Mm. Mm. Mellan monster. och ja. igen. <här> Ja, Dracula Untold en... var ju tänkt att han skulle starta <laughs> ja, det, med det. och sen så gick det inte det så bra Vi <laughs> försökte så, så försökte de igen, men Tom Cruise då Vi tar mm. ett stort affischnamn, men det tycker inte är så bra nu heller Nu verkar man lägga ner tanken på ja. ett universum Det är ju lite tråkigt i och för sig, ja, ja, gärna för mig. Jag hade ju anansett det Men på förhand så var jag inte sugen på något av det där nästan Nej. Men... Man kan aldrig få för mycket av Dracula Okej okay. okay. <laughs> <laughs> <laughs> The Book of Henry men mm. ja, den här skulle jag gärna vilja se, jag har inte gjort det. Jag inte. Vad är detta för någonting? Det är Colin Trevor -ru -ru. Är det det? Är det det? <laughs> det är det väl? Är det det? Ja, ja, ja. Det tror jag. Colin Trevor Men ingen har sett. Nej. Mm. Verkligen. Mm. Då går vi vidare på dumma Maj 3. Mm. mm. Den var de... väl inte halvdålig ändå? Nej, <laughs> den var väl eh, samma gamla skit. Ja. Kul skurk. Ja. Det är tur att ni är med här, för jag talar inte så mycket. Har ni, här sett den, de... har ni sett den på engelska eller? Nej, i spanska. För det är väl han Clemens. Det ja, det? just det, det är det. Från uh, Flight of the Concord. Mm. Mm. Ja, han är ju rolig. Ja. German, German, vad heter han? Clem Någonting med Clemens. Germain. Germain, Germain Clemens. Ja, mm. ah, så vet jag. Mm. Men här var det minioner igen. Ja, högt och lågt. Ja, då fick vi lite mer sid av de Ja. Mm -hmm. Jag tycker de är lite roliga. De är ju små, runda och, och gula. <laughs> ja, kan det bli roligt <laughs> Ja, eh, efter det så har vi skrivit det, Bilar 3. Den kommer inte i Sverige i juni, men den kommer väl i USA i juni då? Mm. Den kom i fjol i alla fall. Ja, det gjorde den ju. Den väl i augusti tror jag i Sverige. Kan det ha ja, skitsamma. Vi kan väl prata om Bilar 3 nu, det kan är här Ja, det kan vi göra. Fast jag, eh, sett den. jag inte sett det. Jag har inte sett Så där tyckte jag. Jag tyckte att de var ju ett steg i rätt riktning jämfört med Bilar 2, mm, som jag inte tyckte var bra. Nej, nej. Men det är ju fortfarande den kommer typ i samma klass som första Bilar, tycker jag. Det mm. som sticker ut att den är att han ser fantastiskt bra ut. Som ja, det är han ju. Verkligen. Det är ju väldigt snyggt mm. gjort. Um, ja. Barnen älskar den. Mm. Och så mm. kanske inte så mycket som jag trodde. Mm. De för stora, kanske Transformers uh, The Last Night Ja. Den lät ju rätt häftigt på papper. Nej, det gjorde den inte. Nej. <laughs> Förlåt. <laughs> jo, det kanske Men den här urspelar sig under King Arthur-tiden också. Eller? Också. Ja. Det är både och. Oh, okay. Och, okej. Mm. Och nytid. Ja, det är mest tid. Mm. Det är lite bara. Mm. Sånt är lite synd. De kanske skulle ha haft den på I den där tiden. Mm. Mm. Vad förvandlar ja. de sig lite då? Katapulter. <laughs> <laughs> Nej, de är ju riddare. Jaha. Jajaja. Men de hade väl katapulter. Ja, men de förvandlade sig inte till katapulter. Inte ens transformers. Nej, Då måste ju sig till någonting. Häst och vagn. <laughs> <laughs> <laughs> jag kommer inte ihåg. Vi går nej. vidare. Ja. Var det någon som sätter sett den här? Ja, jag har sett den. Jag har inte sett den. Fortsätt? Nej, nej. <laughs> nej, inga vidare. Jag gillar ju inte Transformers. jättemycket. Nej, nej. nej. Första tyckte jag var rätt så bra. Nej. Och den jag tycker det var bra. Men sen dess har det gått ut. För. Och nu när har startat om det här nu. Det här är väl alltså film nummer fem, va? Mm. Så tycker jag att det har blivit ännu tramsigare. Vad menar du med att de har startat om? Ja, men de börjar ju där. Fyran, då, var det ju, då tog de bort alla skådelser i stort sett från de första tre. Jaha. Oh, ja. Då var det Mark, Mark Wahlberg som... Mm. just. Så det är någon slags av omstart kan man ju säga. Mm. Mm. Även om John Turturro dyker upp i den här. What? Mm. Halloween! Mm. Den kommer inte 2017, den kommer nästa år. Ja. Oh. Den kommer i 18 så att. Ja. De alltså planerat den skulle komma i juni Och sen så har de blivit så kan man vara så? Det låter spännande Kanske har någon som kollar fel no, <laughs> nej. Det Vi går vidare Och mm. då har vi kommit in i juli Ja är det <laughs> <Jo. Spiderman> <laughs> <laughs> Hur är högsemester? Spiderman Homecoming Yes ja. Bästa Spiderman-filmen hittills? Ja, ja. Bästa ja. Ja. Nu svarade du väldigt snabbt där, Men jag tror det Bästa Spiderman hittills? Mm. Ja ja, det var bra. Mm. Och som ni pratade om i gudkalellen där. Mm. Man blir väldigt paff i mitten av filmen. Ja, alla utom Olsson. Nej, jag blir nej, inte paff. Äh, Tappa hakan. Jasså. Ja. Mm. Jag tappade telefon. <laughs> Oj, satte med telefonen när du såg. Nej, nej. jag den låg på sätet. Men ändå tappade den. Oj, ja. Ja, då blir man förvånad. Mm. Mm. Uh, har vi något mer att tillägga om Spider-Man? Det kanske vi tar har. Så det blir kul att se mer om den här Spider-Man, tycker jag. Ja. Absolut. Det göttiga var med den här att de skippar origin storyn. Ja. Mm. Mm. Nödvändigt. Mycket Verkligen. nödvändigt. Mm. War of the Planet of the Apes. Mm. Det är Tasta. alltså film nummer tre, eller? Aa, Fyra? Nej, tre. Nej, tre. tre. Den här gillar inte alls. Mm. Inte jag. Hade. Det gjorde jag jättemycket. Jag satte en tre av den. i <laughs> sig. Jag sett det. Jag satt också tre av på den här. Och ah, tre och tio satte du. Jag satt en tre av fem. Jag satt uh, nio och tio. Och shit! <laughs> det var högt Titta <laughs> ja, det var, högt. Tyckte, ja, tyckte... var så fantastiskt bra ja. oh. kan, du säga, kan du stå för det idag? Ja, jag vet inte Det är sådär svårt men för jag, jag, Jo men det är vissa grejer som jag, när jag tänker tillbaka Som jag tänkte ja det är kanske som skulle gjort alltså, En nio kan vara lite högt ja. Men eh, en stabil 4 av 5 fem ja, Okej okay. En svag tre. Ja. Den här tycker inte jag man ska gå på ett... så dålig. Ja, jag du gillar, inte gillar. gillar du de andra? Ja, ja, de andra var faktiskt bättre. Jag tycker inte att den som var innan heller var så bra. Nej, de var bättre än den här. Jag älskar mm. The Bad ape. Nej, han förstörde en grej när man hjälpte. Ja, jag, jag. ja. Vad var bara som var rösten till honom. Hon. Steve Sahn. Var... Just det. Ser den här? Ja, den ska jag se. Mm. Dunkirk. Mm. Christopher Nolan. Mm. Inte sett, men den här skulle man ha sett på bio tror jag. Mm. Då, ja. Skulle man nog, Det kan nog ja. vara en typisk som biofilm. Jag hade ju inte byggt upp någon större pepp för den här, men... Eh, jag tyckte gjort. den var jättebra. Mm. Samma här. och Jag hade nog byggt upp för stor pepp, kanske, för jag mm. blev lite besviken. Mm. Mm. Jag blev jag inte... väldigt besviken när jag hörde att Nolan skulle göra en andra världskriget film. Mm. Mm. Jag gillar ju... Om det här Dunkirk-historien. Mm. Mm. Mm. Det känns inte intressant, men det blev väldigt bra. Mm. Ja, jag gillar ju historien alltså. Mm. Jättebra. Mm. Jag tycker att det är fantastiskt att den, den är ju väldigt original mm. film. Uh -huh. Men jag vet inte vad det var som inte gjorde att jag... Jag kanske behöver se om den här. Ja, jag tror jag. Men man ska se den. Ja, det, det tycker jag. jag. Den mm. är väldigt välgjord. Mm. Mm. Mm. E, då ska vi se. Valerian and the... Vad den då? City of a Thousand... Planets. planets. Ja, just det. Det var ja. ja. Har du sett? Ja. Nej. Jag har inte sett heller. Nej. Har du sett? Ja. ja. Jag låter också bra på pappret. Och det var bra. <laughs> Bitvis var det var bra. bra. Jag tycker det var bra. Ha? Ja. ja. Väldigt härlig science fiction. lite svårt för han heter han? det haner, vet han? Dain Dehan. Dain Dehan. Ja, ja, där, det är inte han. Det är han. Han inte riktigt bra här tyckte jag. Kändes lite märkligt. De hade väl lite dålig kemi. Ja, verkligen. Huvudrollskaraktern är mm. Hon Ja, oh, heter hon är hon Cara eller Cla Cla Clara, Clara. DelaVigne eller ja, eller någonting. <laughs> fan, Gustav du. Ja, men vi kommer ju... på tårna här. <laughs> ja, men Mm. När du gäller ju han. Ni ser häpp Har du inte poddat på länge? Nej, precis. <laughs> ja, men det ju man ska se den. <laughs> ja, absolut. Ja. Mm. Det är också action. en film, biofilm egentligen. Ja, men det jo, går nog lika bra att se den i kammaren. Det går väl, ja. va? Ja, det går. Ja, tanke och Ja, det går. Ja, det går, <laughs> men det är inte att hur det Nej. Du får prata med någon som har en bio som du kan se den på. Just det. Mm. Nej, men vi vet ju en annan som har en bio. Ja, det vet vi faktiskt. <laughs> ja, ja, jag tänkte på just den faktiskt. Men. <laughs> The Dark Tower. Yes. Stephen King romanen som har blivit mm. film. Jag har inte alldeles sett, men den har fått väldigt dålig kritik. Ja, det var väl inte så bra. Mm. Idris Elba som Gunslinger, eller vad heter han? Mm. Har inte är det också någon annan som... Är... Mm. Mm. Har du inte haft en här? En, en inte. tredje kontik i mm, det är trolljägeren och Var det det? Nej, Nej var det kanske det. Han, han ska göra någonting. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja men jag blir lite sarnig när jag tänker ja. på att och regissören ska någonting. För jag tycker att han fortfarande är en av de bästa norska filmerna jag har sett. Har du sett den hollywood han gjorde? The Autopsy of Jane Doe. Nej, han har inte gjort det. Det var, var ju den jag den. menade. Ja, ah, okej. Okay. Du den har, har sett den. Jag sett. Den har jag inte sett. Ja. Den var inte så jättebra, eller? Ja, den var väl okej. Okay. Ja. Det är inte den som alla tycker är så Nej. läskig, eller? Den är lite läskig. Ja. Ja. Men för att gå till The Dark Tower. Mm, ja. eh, Matthew McConaughey mm. Mm. Mm. gör ja, har ju har en skurkroll. Mm. Det var ju inte så jag var tyft. Mm -hmm. Han passar inte. The Man in Black. Ja, precis. Han passar väl som skurk, det gör han väl. Men det kändes väldigt mycket som att han blev rollbesatt bara för att det var Matthew McConaughey. Mm -hmm. Som ville göra en sån här typ film. Mm -hmm. Mm -hmm. Det kändes lite konstigt. Idris Elba är ju, man fick ju nästan en man crush när man ser honom i allt egentligen tycker jag. Mm. Jag tycker mm. är han är fantastiskt bra. Röst. Ja, men det hjälpte inte för att få filmen att lyfta den då tyckte jag. Mm. Det här är ju också en sån här, eh, Stephen King har väl byggt något universum där alla hans skrivna verk på något sätt knyts ihop. Mm. Ja, precis. För The Man in Black han är ju även med i The Stand. Ja, okej. Okay. tid. Ja. Samma karaktär. Random oh. Flag. Ja. Oh. Är det samma karaktär? Mm. Aha. Så att det här är. Det Eller finns. Är det natt, så, vänta, the, like, the man in black. You're the man in black him, mm. det är ju med Ja. säga. Ja. Men inte är han som är Randall Flag. Åh. Oh. Oh. Aha. Eller? Är det samma karaktär? Ja. Okej. Okej. Ah, ja, vi... Okej, ja. mm. ja, det är okay, Stephen King har byggt en universum, men, men filmerna av det har väl ingenting, liksom, det är ingen tanke bakom det. Tanken är väl att man kanske ska bygga något universum mm. här, Aha. antar jag. Men jag okay. tror inte att den här är speciellt bra. Nej, det gjorde den inte. Så han. att de inte kommer att bli så. Ja, Okej. Okay. Den handlar ju om något slags, det är något torn som vet, knyter det ihop så. liksom hela... <laughs> ja, The Dark Tower. Mm. Knyter ihop hela ja, universumet. Men det gjorde den inte eftersom det gick så dåligt. Ja... Men var, det var väl lite såhär, det var lite blinkningar till. Ja, det tror jag det var. Det var de gick väl igenom något nöjesfält och så står det väl typ här Ja, är det ja, ja Precis, det. lite sådana små detaljer är det ju. Det är ju rätt häftigt faktiskt. Jag har bara sett någon bild från den. Ja. Ja. Ja. En trea satt det ändå på. Så att, mm. ja, ja. den här jag såg jag bedrevligt när jag som trillen. Mm. Mm. Tänkte jag. Ja, men det känns lite. Det kanske räcker tramsigt. med att se ja. Kanske. Mm. Uh, augusti. Mm. Ja. Baby Driver. Yes, Box. Yeah, yeah. Right. Mm. Den här var faktiskt riktigt häftig. Mm. Just när de uh, klipper in massa musik. Ja, uh, ah, det var ju mm. fantastiskt snyggt gjort. Mm. Alltså, när de var i takt med musiken. Precis. Mm. De här, coolt. Hur gör de det? Jo, de klipper ha? och så spelar de musik samtidigt. Cool. Och sitter de och trycker på play och pause. <laughs> I takt. <laughs> så här. Det är det som nu. Då är det, då är det verkligen imponerande. Ja, ja. jag vet mm. Vi har ju pratat om det här förut, Edgar Wright. Mm. Är någon så fantastisk regissör egentligen. En mm, av mina favoriter. Ja. Mm. Och vi har inte kommit på så många som du tycker jag så jättebra bra. Mm. Är du skall Dead? Nej. Hotfuzz. Scott. Hot Scott, Scott Pilgrim. Ja, just det var den En av mina favoritfilmer. Ja. Mm. är inte speciellt bra. Jo. Men de, jag tror inte de är så dåliga. Jag vet inte. Jag är inte för Hotfuzz. Ja, den kanske bra. Jag vet inte. <laughs> Jag tycker, det, jag tycker det är tråkigt på allt man höjer upp Edgar Wright till skiarna. Ja, oh, vad tråkigt. För jag tycker att man ska höja honom. Han gjorde ju Ant-Man också. Nej, han gjorde inte, han gjorde inte det till slut. Och det förstår jag inte. Varför man var så sur på det? De var man sur för det? Ja, man var ju jättesur var ju folk att inte han fick göra Ant-Man. Var du det? Nej, inte jag. Absolut inte jag. Nej. Men många var ju sura att han inte fick göra Ant-Man. Varför är du sur? Jag blev inte sur. Nu blev inte sur. Ja, <laughs> no, men nu blir jag sur över att han... Får någon slags gudastatus utan att han har gjort sig mycket bra egentligen. Mm. Nej, Varför, jag fick han han det. Det? Varför fick han inte göra det ännu? Ja, men han skötte sig väl inte då? Uh, creative differences ja. som man brukar säga. Ja, ja, du har ha... glidit för långt ifrån Baby Driver. Ja. Den här var bra, tyckte du? Ja, speciell. Speciell är den mm. Ja, jag tyckte den var helt okej. Okay. Jag tyckte också att den jag var, jag de var är okej. helt okej, okay, men ja. inte ja. amazing, men bra. Nej, åtta ja. av tio är ett bra betyg för mig viktiga ja, skivor. Ja men det är mm, jag ja. också säger skiljskivor under på pell. Ja. Mm. Det bra sak. <laughs> <Bra sagt. laughs> movie. Ja. ja. Den här fick lite kritik kan man säga. Fickan ja. Det? Den här var ju alltså ett tag den sämsta filmen det? på IMDb. Ja. Jaha. Ja. Det är ju ja, helt 1,2. av ja. 10. Det är helt 10. Är den inte så dålig? Absolut inte så dålig. Ja. Sådan man. Sämre. Nej nej nej nej nej. Jag det det finns ju många filmer som är mycket mycket sammre än den här. Den är inte alls bra, det ska Nej. jag inte säga. Men att den liksom får ett sånt bottenbetyg, det är helt... Jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Det är ju en halvbra idé till att börja med, eller? Det är väl en jättebra idé. Är det det verkligen? Ja, det är väl jättebra att tjäna pengar på de här slagas Ja, Det är det folk talar om högt och lågt. Alla ja. vet ju vad det är. Ja. Mm. Vad är en emoji egentligen? Det är ju en liten sån här rålig bild. Mm. Okay. Som uttrycker känslor. En liten rund gul. Just det. Ja. En minion. De är roligare nu. Ju ja. Nej, den var inte bra. Nej. Men att den fick så lågt på IMDb, det förtjänar den kanske inte. Nej. Det finns ju andra såna här typer av filmer som är precis lika dåliga. <laughs> ja, men man måste ju veta någon typ av grej då. Att... Ja, det är klart. The Hitman's Bodyguard. Ja. Mm. Den Ryan Reynolds... också och Samuel Jackson. Mm. Samuel Madfucking Jackson? Ja. ja. Det var ju... Trailen var, var ju Jag har inte sett... Trailen var ju kanon. Man trodde att det skulle vara jättebra. Det är en rolig idé, tycker jag. Jaha. Ja, men och trailen lovar ju det. Men sen var det inte så mycket mer som var. Kan Ganska slättstryk ja. än det som mm, var mm, i mm, mm. Så den här kan man också se bara i trailen? Ja. ja. Ja, det kan man göra. Det tycker mm. du är. Eller läsa idén och skratta <laughs> lite. <laughs> <laughs> det som vi gör nu. Ja. September. Ja. Yeah. Yeah. Det... Det. vet jag Det var ju bra. Kan vi snacka bra för Stephen King? Ja. ja. Mm, det här var ju bra. Mm. Ja. Ganska bra. Jag såg ju om eh, miniserien mm. innan. Mm. Och den var inte bra. <laughs> okay. Jävlar vad dålig det var. Var inte mm. ens Tim Curry bra som det? Nej. Nej. Mm. Han var ju inte skrämmande för fem minuter. Man satt ju nästan och flinade och tyckte han ut. För att han var dåligt sminkad eller? Nej, men han är ju rolig. Jag tycker är han är rolig Han är ju Han ju ungefär samma karaktär som i som hemma två. Ja. I den här. Okej. Okay. okej. Okay. <laughs> Så här ja. lite lurig. Mm. Nej, alltså miniserien håller inte idag. Nej. Hey. Jättedåligt skådespeleri, dåliga effekter. Ingenting är bra. Om man skulle göra en den här idag då? Ska den bli bättre? <laughs> ja, jag tycker att man gjorde den bättre faktiskt. Ja. Nu är ju den här det-filmen utspelar sig bara i dåtid. Mm, mm. Och tanken är väl att tvåan ska utspela sig i nutid då. Precis. Just det. det här tror jag kan bli då. Och här är det då 80-tal som gäller va? Mm. Istället för 50-tal som det är i originalfilmen. Ja, Eller 60-tal kanske. Ja. Ja. Eh, men, men. Om vi bara ska dra en parallell här. Så finns det ju någonting som är gjort i samma anda. Stranger Things. Precis. Ja. Som Och är mycket, mycket bättre. Som är mycket, mycket bättre än det här. Ja. Eh, ja inte mycket, mycket bättre men bättre. Ja, jag tycker nog mm. att första säsongen av Stranger Things är... Det är ju väldigt mycket den här ja. typen av film. Ja, det är det, absolut. Jag tror de håller samma klass, faktiskt. Ja, eh, jag tycker Stranger Things är bättre, men eh, det är <laughs> inte långt ifrån, tycker jag inte. Nej, jag kan ju nämna att när jag såg det ja. så fick jag ju dela upp stampa på par på grund av olika händelser. Ja, var, var, var så i... rädd? Nej, inte, var inte att jag blev rädd. Nej, men, att... Nej, men jag blev avbruten och så. Ja, ja. ja. Under ett par dagar, så jag ja. kanske under tre dagar på mm. bio. Nej, <laughs> Nej, hemma, hemma. Samtidigt ska man kolla på Stranger Things. Ooh! Det är ju snurrit. fantastiskt snurrigt. Ja, det var svårt Ja, Men där blir det ganska klart att Stranger Things tycker jag är mycket bättre än ja, okay. man mm. Ja, det är klart om man gör så. Så, Nej, så ska man inte göra det. Nej. Nej. Så det kan vi råda ifrån. Mm. Man ska inte dela upp det och kolla på Stranger Things emellan. Nej. Nej. Nej, det blir snurrigt. Ja, det blir snurrigt säger också. Mm. Så vi nu prata om, om bild <laughs> Precis. Om, om bilden då. Bill, Bill var bättre än uh, Tim. Verkligen. Jättesöt jättes Det Jag var lite roligt det han skrattade mig också, för så helt plötsligt bara så... man ja. ja. Jag tyckte det gjorde det bra. Mm. Jättebra. Lite för mycket datareffekter när man öppnar ja. gapet en gång. Ja. Ja. Då, yes. då... Men han kanske inte kan öppna gapet. Det <laughs> Är det en träningssak, kanske? Ja, det är det. Som en anaconda. Mm. Ninjago... The movie. Ja. Ytterligare en Lego-film. Här försöker man ju också att göra likadant som Lego-movie och Lego-Batman-movie. Här tycker om det. Jag tycker inte riktigt. Nej, jag tycker inte heller. Men det är ändå samma slags stil man försöker göra. Jag tycker ändå jag är fel faktiskt. Jag tycker att de lyckas ganska bra. Inte riktigt lika bra som de men ändå satt den i c värd Ja, hyfsat tycker jag. Mycket, mycket mer. Den, ja. Den har ju inte så mycket med Ninjago att göra längre, tycker inte jag. Alltså, de har ju liksom på något sätt rebootat hela riten med det Eller ja, kanske, med det är samma karaktärer och så vidare. Ja, men den tar ju inte hänsyn till så mycket i... Som har hänt från serien Nej. och sådär. Nej, det kanske. Ja, det, det har jag inte koll på. Ja, det har inte jag heller koll på helt och fullt, men jag har ändå sett en del av serien. Mm. Mm. En trea, satt jag. Mm. Ja, det satt mm. du några med. Nu sätter tre på allt. Ja, men det, var, bara, <laughs> det var inte så bra, sätter tre. Jag sätter faktiskt en fyra på, på det, satt jag, fyra. Ja, American Made, mm. Tom Cruise. Just det. Jaha, det var det här, ja. Knark-smugglarfilm. Mm. Ja, men det här är också Flyget förbi, bara. Ja, mm. okej. Okay. Flyget ha, ha, förbi. Handlar ju om att han flyger. Aha. Okay. Mm. <laughs> det visste han inte ens hur <laughs> rolig han var. Bara barber jordgud. Den var en gödgård, den här. Ja. L Jag tyckte att de var väl... Ja. Okej. Okay, ja. ja, lite okej. Okay. Mm. Tre. <laughs> ja, det var tre Vill du gå vidare? Ja. Oktober. Yes. Blade Runner 2049. Oj. Snygg och jättelångsam. Är den jättelångsam? Ja. Nej, jag tycker att det är hela tiden... Det är liksom... Det rör sig mot en punkt. <laughs> mm. Och sen går det vidare mot nästa punkt. Mm. Den har hela tiden en bra framåt, tror jag, tyckte jag. Ja, liksom... Som sagt, den här som man ser på bio. Mm. Och skitsnygg. Ja, den är fantastisk mm. Mm. Den är väljord. Väljord, <laughs> vill nu? Ja. ja. Ja, men vi såg ju om första Blade Runner innan. Mm. Och den tyckte inte jag var speciellt bra. Det var länge sedan så här, så jag kommer inte ihåg den någonting. Mm. Det var ett tag sedan jag såg den, men det är en fullpott för mig. Mm. Ja. ja, det är ju det för mig. Men... Är det en Och jag har satt en den? trea på den. Mm. <laughs> den tycker jag är jättelångsam. Ja, den är långsammare. Mycket långsammare. Och inte har inte lika tydlig handling heller. Eller... Eh, och jag, vilken var vi såg? Var det Final Cut? Final Cut ja. Ja. Så att då blev ju den här Blade Runner, tycker jag var en positiv överraskning. sitterna mm. den här var jättebra. Mycket, mycket bättre än originalet. Ah, Okej, okay. ja. Ja, jag älskar den här fullkomligt. ja Det mm. ja, gjorde jag med? Ja. Det gjorde Stark fyra. Fantastisk musik. Mm. Den är väldigt speciell. Men, och det var ju lite, de valde ju att byta kompositör ganska sent in i produktionen. Från Johan Johansson som har jobbat med det. med mm. förut på Sicario och eh, Arrival i alla fall. så vet inte om mm. det var... Prisoners också kanske. Ja, det vet jag. Inte. Äh, till Hans Simmer mm. som gör allt annat. Men eh, får man börja lita på den där kornen. Mm. Två fantastiska skor det här året. Dun Kirk och Blade Dönit. Dun Dunny. kommer Dunny. Då var är... den bra. Jag kommer göra honom. Hur du lät. Han har väl mm. någon uh, ny kollega som han jobbar med nu också. Från och med i år tror jag. Och Både Dun Kirk och den här. Som okay. inte kommer att vara nere. Någon, äger, någon, ny, någon ny förmåga. Han Jag kryptsbander med Junky XL nu. Ja, nu är det någon annan som ja, han har okay. tagit sig an som hjälper honom. En pizzabagare? Ja, nej. <här> Precis. <här> <här> <här> Ingen pizzabagare heller. Ja, men den ska man ju definitivt se. Ja. Absolut. Oavsett vad man tycker om första första nu kan vi sammanfatta dem. Ja, ja det, det verkar ju så. Att, mm. Men det är bra att ha sett den. Det, ja, det, fortsätter jag fortsätter jag ju... det är ju en handling oh, som man... kräver att man kanske har sett första. Ja. Så kom nu tre? Jo, men det tycker jag nog. Det tycker inte jag. Att man inte måste ha sett den? Eller att man inte ska se den? Nej, inte. Att man inte måste ha sett den? Nej. Jag tycker den står på egna ben ganska bra. Jo, det gör det. Men jag tror att du får mer mervärde av den om du sett första. Så det är det ju med alla sådana filmer. Nåååå. No. Ja, men det där grejer med Rachel och sånt. Fattar man det? Ja, om man Nej, vill... jag tror inte det. Nej, kanske man inte gör det sant. Men vad fan det <laughs> <laughs> Jo, du skulle säga de är tre kortfilmer i de ja. ja, de har eh, alla... ska de man se inte sett. De har inte jag heller sett. Animen eh, satte jag 9 och 10 på. Den, den, de pratar om något dark, not De pratar om det som hände precis efter första Blade Runner. Mm. De kallar det som som så de ska... även pratade Så ja, De pratar om det i andra filmen. Det heter Darkest Hour. Blackout Nej. eller? Blackout ah. är det. Ja. Mm. När Blackout händer. Men äh, ja. animen är ju som en egen koppfilm. Ah, okay. De ah. andra två klippen är mer klipp, bortklippta scener kan man säga nästan. Mm. Jaha, så, de, så... Det är inte, de är inte animerade alla tre? Nej, aj, det är aj. bara den Blackout som är... Okej, okay, okej. Okay. Och den är lite längre också för mig. Den 20 minuter är... tror jag. Kan den vara så pass? Uh, tror inte, Kers. Ja, jag kommer inte ihåg. Ja, men det är nog värt att kolla upp det. Den ska ni förut se. Mm. Äh, fick aldrig någon premiär i år. Nej. Skjuter de på alla de här slasher? Ja, ja. den här vet inte ens om de blir gjord. Nej. jag var ju väldigt tveksam. Ja, det var... Mm. Jo, men det var någon annan som har skjutit upp då. Ja, men om den kommer att bli jord för det, det vet vi inte. Eh, Kingsman, The Golden Circle. Mm. Mm. Det är alltså tvåan. Ja. Hur var det med jag gillade den i första filmen? Jag gillar den. Jag gillar den. Jag gillar den inte. Nej, inte jag direkt. Och sen såg jag om den och du tyckte att den var lite bättre. Okay. Men det är fortfarande den här jävla slutscenen <laughs> som ger att den har en jävla dålig eftersmak i munnen. Mm. Så de spinner vidare lite på i med uppföljaren. Ja, okay. men inte riktigt. Ja, det gör de väl i och för sig. Ja. Så man fick lite sådär. I... Ja. Ja, så... Men du har inte äldre sett just då. Nej. nej det är, ja, är precis. Alldeles. Det är ju en scen där som är väldigt märklig. Mm. Mm -hmm. Men eh, jag såg den här två gånger på väldigt mm. kort tid. Mm -hmm. The Golden Circle? Ja. Circle? Förlåt? Circle. Ja. Ja. Och det var inte bra. nej Man tror okay. tröttnar rätt rejält på ja. den andra gången man såg den. Mm -hmm. Men är det är lika häftiga action senare? eller? Ja, Absolut. men det är det väl. Det jag. Så det är värt att se en superkatt. Ja, ja, helt mm. klart. Ja. Ja, det är ju absolut samma här. Att gillar man Kings med den första där så ska man ju definitivt se den här tycker jag ju. Mm. Ja. Mm. Men det är, inte, det är inget mästerverk så. Nej, väldigt over the top. Ja, det är det ju. Men det är ju kul om de skötter på rätt sätt. Mm. Mm. Och det gör de. Det tycker jag. jag tror, ja, jag de gjorde det lite bättre i första. Ja, så är det nog. Okay. The Snowman. Mm. Det här såg jag ju fram emot. Ja den jag här ju Thomas ja. Alfredsson, men den här har ju blivit total Har de lite? Av Thomas Alfredsson själv, då, tror naturligtvis. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Faktiskt. Har han, har han inte fått göra som han vill? Verkar väl inte så. Han hav havsar väl ihop det, så han? Eller? Uh -huh. mm. Den var inte bra. Den var inte bra? Nej, jag tycker inte att den var bra. Väldigt så här eh, generisk... Crime, eller? Ja. Mm. Men allting var ju så väldigt stereotypiskt också. Det mm. vet inte om själva boken är sån. Kanske den är, men... Det här med en alkoholiserad snut som måste mm. liksom ta tag i sitt liv. Och... Harry Hole. Ja. Vad sa du? Harry Hole. Harry Hole. Han heter så? Mm. Ja. Han heter Harry Hole kanske. Ja. Det är en norsk mm. bok eller? Ja. ja. ja. Det är, är han... en Ja. Heter den Harry Hole i den här? Ja. <laughs> <laughs> nu skrattar det Addas ut i den här. <laughs> oh. Jaha. Vadå? <Bra. laughs> nu fattar jag vad du <laughs> Nej, ja. nu fattar fatta ja, det ihop. Det vill man inte jag. hade jag tänkt på innan. Nej, oavbrutet. <skratt> Harry Hope. <Hull. skratt> men är det fastbänder eller? Ja. ja. Fan var han ger snestigen för tiden eller? Ja. Nu hur stycken är Ja, eller? faktiskt. Mm. Och vem var det mer som är den här och är ju massa här? Kommer ja, var det inte någon Petterdalle var med Peter Petterdalle var med. Jaha, ja. du trodde du att ja, ja, ja. jag... Ja, jag har petet alla uttämpare. Nej, det var inte du det på veckan förr. Och så var med den här. Oh. Ja, då var det, ja. Mm. Mm. Hon är ju bra, men... Ja. Oh. Nej, eh, väldigt, väldigt svag tre. Ja, det kommer nog dröja innan jag orkar ta mig handen den. Eh, så, jag har skrivit upp här. Men den har väl inte kommit, eller? det var väl den här Jigsaw-puzzle? Ja, då. den kanske hette Så Legacy. Ja, eller är det eller? två olika? Jag det är ingen vet, som riktigt inte. vet. Oklart. Mm. Är det någon som har sett någon av dem? Nej. Nej. Nej. Och Cloverfield 3 har ju inte heller kommit. Ja, den kommer nästa år. Den kommer nästa mm. år. Den kommer vi kanske prata om nästa avsnitt då. Kanske. Förmodligen. November går vi in på då. Mm. Thor Ragnarök. Har ni sett den här? Ja. Ja. Mm. Inte du, Ossant? Nej, fortfarande inte. Sett Nä, den men? Kommer ni ha något händer i slutet där? Mm. Ja. <laughs> Här, är ju, här har man gjort lite samma sak kan man säga, som med Drax från första och andra Guardians ja. Här har man gjort Thor till en jättekomisk figur. Men det är mm. bara för Guardians Galaxy funkar. Ja, man Det kändes igen. som där. Det, här ja, är men ju... det är Det är väl till stor del att de har gett Taika Waititi väldigt fria tyglar. Ja, kan det vara det? Ja, det är inte pengar. för det är ju hans Det är ju mycket hans humor Ja, det är det ju Anledningen till att han fick fria tillglar var väl att Guardians of the Galaxy också. Ja, jo, så är det ja. säkert Men här, så här har de inte sett Thor förut Nej, Nej. Direkt, tycker Nej. jag Men, jag tycker Men det funkar Jättebra Ja Och ja, jag tycker det funkar, funkar. så där Och jag gillade ju Teika Waititis egen karaktär Han Korg Ja, just det Som han, han hade också. rösten till Mm, Jaha. Jaha, en, var en, han? en stor uh, muskulös stenmonster uh -huh. som har en jättemäcig röst jättemäcig. med ryssnig, nyseländsk stil. Ja, precis. Snäll. <laughs> ja, det var bra. Jeff med är också riktigt rolig. Uh -huh. Ja, men det var. Ja, det var. Ja, Hur man funkade hela mm. tiden tyckte jag. Hulken pratar. Mycket senast... Gör mycket. Mm. Hulken pratar. Gör mycket. Ja, uh vad -huh. det funkar. Jaha. <laughs> uh -huh. Du bättre än när han går upp utan handbult. <laughs> ja. Det har han väl inte gjort i tidigare Avengers. Nej, Nej. men det finns ingen förklaring till det. Så vi inte. är det en spoiler eller? Ja. Det låter som en spoiler. Ja. Det... Är det det? Det låter som det. Ja, men <laughs> jag måste bara få vad var ett anledning det kommer inte att ihåg. Det ska vi inte diskutera nu. Ja, men håll för dig kan. Nej, vi vill inte så. Ja, det tar, tar det vi tar, så. då tar vi ta oss andra. Justice League. Mm. Mm. Också så där. har jag inte sett. Jag är positivt överraskad. Verkligen. Mm. jag såg den här nyligen Mm. mm. Nu tyckte du inte den var bra. Jag tyckte han var okej. Den känns ju väldigt havsig, eller så här. Ja, den hastar igenom hela filmen. Känns det kan man som. hålla med om. Jag vet inte bara för Här har de ju på något sätt gjort bort sig lite grann med Joss Whedon. Han mm. har gått in och hjälpt mm. till här tror jag. Det känns ju verkligen. Det är ingen spoiler att det är en inledningsscen som har blivit väldigt kritiserad. Kanske mm. eller? Har Vad är Vad handlar om mm. Den handlar om eh, Superman och hans överläpp. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, den var en sån som man filmat efterhand eller? Ja, precis att han hade du förbereder för en nyhåll. Mm. Ja. Och det blir ju väldigt märkligt. Det är det första man får se i hela filmen. Okej. Okay. Ja, jag har ju sett mm. snapshots och det ser ju Det här ut misstag. Okej. Man har tagit bort hans mustache. Du Alltså, vet man inte om det gates. så drar man tänker på det? <laughs> <laughs> <givna> Google ja, det, det är det. Så så det. det ser väldigt konstigt ut. Men man har som sagt fått vet man inte om det man tänker på det. Ja, jag tror att jag. om nu har jag ju sett bilder på det efter det ser jättebra ut. men det är bara för om det. Nej. vi ser sig om det, men... Eh... Jag tror inte det. Ja, skitsamma. Ja. Men jag tycker att den här filmen är bra. Jag gillar ju den här filmen. Mm. Här ju, det här är ju också en spoiler i och för sig, men det är väl ingen som inte vet om att Superman kommer att dyka upp här igen. Ha, jag, jag, jag bara tänkte på de Eller? här tecknade serierna. Och mm. lego serien Jag var helt säker på att Superman skulle bli Bizarro. Ja, <laughs> Jag hade lite jättemycket ja. Det var spekulerade så väldigt mycket om om han skulle bli Black Superman. Den här... Mm. Mm. Jag har ju till och med spelat in scener ja Men det kom inte med. Men Zack Snyder hoppar ju av här mm. mitt in i produktionen. Mm. Mycket, han... förståeligt också. Ja, mycket förståeligt. Ja, ja absolut. Men han hade väl ändå filmat rätt mycket av filmen så att mm. det är fortfarande hans film officiellt. Mm. Han står ju som Ensam regissör. regissör. Ja. Jaha, okej. Okay. Mm. Men ja, jag gillar ju som sagt vara Superman i den här. Mm. Här tyckte jag han fick till Superman. Ja, riktigt okay. bra. Jag vet inte om jag tycker Flash funkar riktigt som comic-karaktär. Nej. Karaktär. Nej. Han är ju väldigt tramsig. Ja. Allt han säger ska ju vara roligt. Ja, i stort mm. sett. Jag gjorde ett stort misstag på den här. Jag gick ut innan eftertexten avslut. What? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, det var ju... Och du har hört att det var bästa i hela filmen. Ja, i film. kanske inte bästa, men den var rolig, det var roligt Men eh, sen, är ju, sen är det ju så att, tycker jag ju att de här filmerna har ju den absolut bästa Batman. Det är inget mm. vi kan säga. Ja, jag tycker inte annars speciellt bra i den här. Jag, tycker jag bara, liksom... Jag gillar då synen av honom. Av honom I Batman, vad syns ut, man honom. Ja. har du sett den här? Nej. Ja. Vi är den mm. bredaste Batman. Bredast. Ja, bred Ja, <laughs> mm. uh, uh, uh, uh. väldigt kompakt. Uh, mm. Liten. Nej. Vi sa den kompakt, kompakt och, och stor. <laughs> ja, Och snygg. Och snygg. Ja. Det kan man är ja, så Batman. Kanske känner inte det. Men det du ju Michael Keaton då. Stilig. Ja, stilig. Och Men snygg. snygg sa jag. Mm. Ja, men det är ja. Nu går vi vidare. Nu går vi vidare. Men <laughs> ja. här ska man se. Jag tycker att man ska se den här. Ja. Jag hade ju den här som bästa film. Mm. <laughs> jag på, men det kanske är lite sådär. Ja. <laughs> <laughs> jag sa inte ta mig på allvar när det är Superman med Nej, jag tror inte det. Det har jag sagt många gånger. Då har vi alltid skält på mig. Men. Ja, men det kan jag göra göra också som du vill. Ja. <laughs> Darkest Hour. Den här eh, Churchill-filmen med. Eh, Kevin Nej, Den har den inte. Nej, den kommer den alltså? I alla fall i Sverige. Mm. Mm. Den kanske kom i USA. I ja. Perhaps. I ja. <laughs> ja. Mordet på Orient Expressen mm. Kenneth Branagh som regisserar och spelar huvudrollen som mm. Hercule Poirot. Nej, ja, just Det är Hercule. Hercule Poirot. Han ja. turk. Nej, inte en Hercule Poirot. Nej, inte Hercule. Då skäller han ut dem i filmen när de säger så. Ja. Mm. Vet du nå? Hercule Ah, ja, okay. Poirot. Poirot. Okay. Det är Agatha Christie detta. Ja. Det är ju redan klart för en fortsättning också. Fortsättning? Death on the Nile. ja, ja okej, okay. är det en fortsättning på den här? Ja. Vad oh, coolt. kul, oh, var den bra? Jag tyckte den var rätt så bra faktiskt. Ja. Ha? Mm. Jag mm. har äh, mm. inte sett den? Jag såg ju den här från 70-talet, för inte så himla länge sedan. Mm. Med Ingrid Bergman bland annat. Just. Äh, och, ja... De är väl ungefär rana båda två. Mm. Lite upphåttade den här givetvis. Ja, det, det var vi... några riktigt coola scener tyckte jag ändå. Mm. För det är ju kompakt att få med tågkuper. Ja det är ju... Det har de löst på ett bra sätt på mm. scener. Jag tycker de var bra. Mm. December, Des där har vi bara skrivit upp en enda film. Vilken det kan vara. <laughs> nu undrar också om han här? Ja, vad kan det här vara? <laughs> det är Star Wars, The Last Jedi. The Last Jedi. Den här har delat många. Ja, den har de Det är vattendelare mm. rättare sagt. Den har delat en person i filmen. Har han delat en person i filmen? Ja, det har det gjort. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Nej, men det är många, mm. det ja. ju det är många som hatar den här filmen. Ja, det tycker jag är konstigt. Ja, det, ja, det är väldigt konstigt. Det finns till och med folk som har startat en namninsamhet där ni inte ska ja. vara med. Att den här ska ta bort ifrån. Ja. Mm. Mm. Nej, men det, det, det tycker inte jag. Mm. Nej, men jag kan förstå dem också. Kan inte göra lite ont i hjärtat ändå? Jo, jag tycker det är jätteont ja, i hjärtat jo, det där. Jo. Den, jag tyckte när jag satt där. Mm. Men, det här är ju Star Wars. Men han kommer på att mig själv, jag satt och spände mig. Det kunde bara ja, men Star Wars, jag ändå att det var. Ja, lite men, men jag tyckte att hur om det är lite för larvigt. Mm. Mm. Mm. Jag håller med. de ja. eh... börjar ju rätt omgående med. Mm. Det här, alltså, den de första scenen så är det Prank Call. Va? De ringer. Prank Busringer, busringer till imperiet. Just det. Ja. Rebellerna busringer ja. till imperiet. Ja, just det. Ja, ja det, det var ju är första tankar. scenen, typ Mm. Det, och då tänkte man, vad är det här? Är det det båda som är båda för rymden? <laughs> ja. Och lite så var det ju, man. Jag gick lite väl upp och ner. Mm. Nu de mjukar den, mm. <laughs> <Just det. laughs> den här konstiga. Just det. Men nu kan man ändå figurera på var den här blå mjölken kommer ifrån. Mm. Det som man figurerar alltid ut. Death of mm. Sticks. Nej. Death on the Sticks. Death Sticks. Death Sticks. Mm, Death sticks. mm. Pinnade? Ja, ah, ah, det är ju en drog i Star Wars-universum. Ja, mm -hmm, det vet jag inte. Dåligt på det. Men, Nej, eh... men sen så den här hela sekvensen var jag lite tveksam till. Ja, med. Det kändes ju väldigt mycket prequel. Mm. Mm. Star Wars, mm. tyckte jag. Väldigt konstigt att Justin Theroux var med i typ fyra sekunder. <laughs> <en. laughs> det ska ju finnas mer cameos. Aha, okay. uh, Tom Hardy ska ju vara någon stormpropagat som inte ens pratar. Jag är inte så van det jag Jaha, nej, men han mumlar istället. Mumlar. mumlar han inte så? Jo, som i Mad Max. <laughs> Gruntar. <snar> Ja, ja, men, eh, men jag, tyckte jag, tyckte jag tyckte ändå att det var en, en skön filmupplevelse. Ja, jag satte en svag, svag figur ändå. Det var lite kul. En för Stark 3, någonstans däremellan. Ja. Du och jag såg den här låten först, mm. och sen så såg jag den dagen efter med mina barn. Mm. Och då fick jag sån här ståpälsögonblicket ofta. Okay. Som jag inte fick någon sån första gången. Undrar det var att jag visste vad som skulle hända Men jag, var, jag, var jag som... fick några sådana. Mm. Ja, det fick jag med. Det är kul att det kunde gå hur som helst. Mm. Det var, de stod på en knivbudge som. Mm. Det var som ett avsnitt om Game of Thrones. Ja, jag jag mm. tycker fortfarande inte om hur de valde att eh, gå vidare. Nej. Jag kan inte riktigt förlåta dem för det. Hur går nästa film till? Är det J.J. Abrams igen? Ja. ja. Så, det, så det, ska du... han vrida om det här igen. Ja, det är det som är mm. frågan. Men det får var... han ju inte göra. Det gör han då. ja gör han. Men då blir det ju hela. Alla... Mm. Det är det som är lite konstigt här nu då. Att, ja. Ja, på ett sätt så vill man ju jag att regeringen ska få friheter. Men ja, men de, de får alltså... ju ändå inte fucka upp hela fiten bara för det. <laughs> nej, bara för att de vill just... göra det som de tycker Det, det gäller coolt. ju nästan alla filmer. Men just Star Wars mm. är ju så speciellt. Ja, men här är, måste du ju ha en slags röd tråd som du måste ändå följa. Du kan ju inte bara göra en egen jävla... Ja, men så det vi. Det gjorde ju själv. Ja, men... Men det var ju inte, inte så populärt. Bara en nej. sån grej liksom som att nej, jag vill inte att ärret ska vara på den sidan ansiktet. Jag flyttar på ärret till andra sidan. Har de gjort det? Ja, det gör de ju på Kylo Ren. Han får ju på andra sidan egentligen. Det är retcon. Mm -hmm. Att de ändrar en sak. Uh -huh. ja. Okay. Eller? Ja, men varför? Alltså det är så onödigt. Sådana grejer tycker jag är konstigt. ja uh -huh. en... Ja, jag vet inte. En svag, mm. eller rätt så svag i alla fall. Fyra. Mm. Mm. Nästan tre. Inte riktigt, kanske. Men. Nej. Ja, sju och tio. Men den här som man se mm. Ja, man ska väl se den. Det ska man väl göra. Men... Vissa saker var inte alls bra som. Som. <laughs> Rogue One. Jag gillar inte Rogue One. Men den Nej. här låg mellan mm, okay. Rogue One mm. och. Uh... Force Awakens Force mm. Det håller så vettigt, faktiskt. <laughs> Tack. Tack. Jag tycker nog att. Ja, jag gillar Rogue One i och för sig. Mm. Du var också upp och ner i den, tycker jag. Ja, jag tar lite vatten här också. Jag tar, lite vattnet. Ja. Jag tar också gärna lite vatten. Ja, det ja. är ju snart slut här nu, Perström. Har ja. ja, vi är klara det här? Det hade... vi klara med de filmerna som vi hade datum på. Just Precis. Det. Sen har vi fler filmer här. Vi kan mm. gå vidare på The Square. Den mm. hade vi inte något datum på när vi spelade in förra året. Nej. Men det har vi fått ett Kom datum i augusti, på. augusti, va? Precis. Eh, och innan dess så hade den ju premiär på Cannes där den vann guldpalmen Just det. Uh. Vilket ju inte gjorde att jag såg fram emot den mindre direkt. Nej. Och tyckte du då? Jag tyckte att den var jättebra. Mm. Ja, jag tyckte nej. inte att den var jättebra. Nej. Är det en sån här film som är tung att se, eller? Nej, nej den inte är inte ganska svart. lättsam. Det är ju ändå Jöberlund det, det, det, det är en scen som är jobbig med, den har vi redan sett. Ja, just det, mm. det sov vi på. Middagsscenen. på den, är, den är jobbig att se, men den är samtidigt väldigt, väldigt bra. Den tycker jag, Den scenen tycker jag är mästerlig. Obekväm. Obekväm. Men uh, mm. utförandet är helt... Men är den konstnärlig eller? Mm. Vilken av? Ser man den som en konstnärlig scen eller är det... Mm. Men den är ju, ja, det de, de, de gör det ju som ett uh, experiment kan man säga, fast det är ju att se hur alla reagerar på det. Liksom. Mm. Mm. Ja. Jag tycker att den, den scenen är märklig. Den passar inte in i filmen, mm. tycker jag. Den var ju obehaglig när vi såg den med ja. Östlund. Där vi obehaglig hängde Östlund där. <laughs> <Ja, precis. laughs> Östlund, uh, ja. Stark 3, antar jag. Den ja, är en stark 4. Mm. Gå och se. Och du har inte sett den än här? Nej, jag har inte sett Ser den här. Mm. Ser du den. Ser den? Ja, vi är danska, absolut. Ser den, absolut. Och mm. ja. Och ja, jag undrar vilka som tyckte att det här det är var en pappersfilm? <laughs> ja. ja, det här måste vara årets bästa film. Har du sett för, den här, Per? Förutom Blade Runner. Är mm. ja. <laughs> den här toppen i vår djukhandel för årets bästa film? Ja, det gör den. Har Blade Runner varit med? På listan. Hade du sett den när vi hade spelat in så hade du den kanske vunnit då. Det hade den gjort. Men, oh. ja. men det jag kan ju bli noll. Ja, precis. Det 25 nu. Just, Just det. Ja. Hade du sett den här? Den har jag sett. Ja. Jag gillar den här, fast det var lite för mycket överspel. Ja. Det hade funkat mm. om man bara överspelade när kameran rullade mm. i filmen. Då mm -hmm. hade det funkat. Fast mm. då hade det inte varit ett statement på samma sätt som det blev nu tycker jag. Och vad var det för statement? Nej men, att, nej men att amerikanerna spelar över Ja, mm. mm. ah, Jaha ah, Spelade alla tror jag över tanken. Mm. Det, det kan nog stämma Att alla amerikaner skulle vara lite over the top ja. mm -hmm. Man kan ha Jag L kanske inte jag fattade <laughs> nej. Kanske jag borde se den igen. Mm. Ja, för Jag tyckte ju att det var många amerikaner som spelade över ja. Och att jag störde mig på det mm. Det var någon assistenter som någon mm. tjej Som jag tyckte var skitjobbig Tilda mm. Swinton spelade väl också över i sånt. Ja Mm. Ja men, så kanske jag ser en ja, ny ögon. Kanske. Ja, prova det. Ja. Bra film tycker jag. Ja, den var väl jättebra. <laughs> jag tyckte den var sådär. Ja. Eh, Bright. Bright, ja. Den kommer alldeles nyss här. Ja, strax innan jul. Mm. Netflix. Precis. Will Smith och Joel Edgerton. Jag skaffade den, Netflix strax innan jul. Mm. Såg den här då? Nej. Nej, jag såg dark istället. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, jag har sett den. Ja, jag med. Jag med. Inte jag. Och jag tyckte den var okej. Okay. Jag tyckte det var bra. Jag tyckte också det var hyfsat jag gillar verkligen idén med den. Mm. Ja, idén är jättebra. Ja. Sen kanske de inte förvaltar idén fullt ut. Nej, men det finns ju verkligen potential här tycker jag. De har ja. väl redan gått ut med och sagt att det finns en uppföljare på man Skulle man inte göra en tv-serie istället? Är det så det sagt nu? Nej, jag, säga vad idén är det var jag som... Ja, den det nog också. Idén är att det finns troll och alver och sånt i, i nutid. Mm. Som lever sida i sida. Troll? är människor. Mm. Ja, orks menar jag. <laughs> det är inte samma sak. Nej. Orks. Finns det troll också, orks. kanske? Finns det inget bra ord för orks på svenska, eller? How orker, doing, orker. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men precis. Det är ju så här riktig fantasy, fast allting Ingetid. är ju i Och så har alla... De har olika status i samhället. Mm. Har ni läst serien Fables? Nej. Men de vill också lite så här. Den är mm. kanske samma som, ungefär. Ja, ja okej. Okay. Okay. Okay. De släppte ju spel Wolframangas, som utspelar sig i Fables. Jaha! Och Wolframangas har jag hört talas om, men ja. är det bra? Ja, ja, det är riktigt kul Men jag tycker att Edgar Edgerton gjorde det jättebra Ja, ja han gjorde bra gjorde som, som Ork Ja. Will Smith spelar väl mest sig själv Men ja. Joel Edgerton var lite Det tänkte man knappt på att det var han Nej, man men... såg ju för första inte att det var han Nej, men det gjorde man ju inte, men... Han gjorde en ganska annorlunda roll Hade han mask eller hade han CDI? Nej, det var, det var, det var mass... sminkning ja. Jag tyckte det var bra sminkning på ja. Orksen ja, det var det. Ja. Jag tycker det var ganska roligt i David Ayer som gjort här Ja mm. mm. Och hans senaste film var Suicide Squad. Ja. Och filmen innan det var End of Watch, eller? Nej, Nej han, han gjorde Furi. Det ja, var det hans sabotage också. Jag ja, ja det ja, okay. var inte hans moderna kanske. Nej. Nej, det kanske inte var han. Nej, Nej. det kanske jag förväxlar. Det var... Men uh, Furi gjorde han. Ja, just det. Fury. Fjord... krigsfrihet. Ja, den var ju... Ja, just det. det. Men det var... David, har han skrivit eller regisserat Training Day? Skrivit, va? Ja. Skrivit kanske. Den är också spännande. Ja. Not jag var någon av de där som ja. blandade i sabotage med honom. Mm. Nej, ja, det känns ändå lite Nej, som... sabotage är ju någon asiatisk reksör. Nej. <laughs> okay. Jag tror inte. Nej, Jag tror att du var fel. Ja. Poängen var... Väl... Ja. <laughs> jag har väl... Jag fortsätter. Jag ska kolla här lite här. Mm. Poängen var i alla fall att det kändes lite som en, en mix-up av End of Watch och Suicide Squad. Ja, End of Watch har jag sett. Okej. Okay. Är det den med Jake Gyllenhaal? Mm. Ja, var den bra? Den var lite märklig. Ja, ja det är en polisfilm. Ja. <laughs> Va? den var lite märklig. Ja, det var ju en polisfilm. Ja, <laughs> var polisfilmer märkliga. Det är inte märklig. Nej, men, men vilken är som är så märklig som ni pratar om då? Med <laughs> Jack Tillenhol. Vilken pratar vi om? Enemy. Ja, Enemy, ja, förlåt. Det är ju Ja, förlåt mig. Ja, Bright var hyfsad den då eller? Seth ja. var David Ayer också. Det var det. <laughs> ja. ja. Han associerat. <laughs> Nej, han är väl inte det. Vi <laughs> går vidare på Monkey. Det var alltså jul, julen 2017 års stora film. Familjefilm. Ja, en svensk film. Med... Var det den som inspelat på bakgården? Nej, det var det Square. Ja, det var Square. Ja. Det här är ju, vad heter hon då? Maria Blom? Nej. Heter hon Maria Blom? Det beror på vem du menar. Ja, nu är jag ute och Ja. Frida Hallgren och eh, Johan Pettersson. Mm -hmm. Vet ni vilka det är? Ja. ja. Och, och sen är det ju Pojk, han som är Håkan i de nya Sunefilmerna. Mm. Han är ju huvudrollen här kan man säga. Mm. Och en apa va? Och en apa också. Men det är ingen riktig apa. Det är en animerad apa. Ja. Det är rätt så snyggt animerat faktiskt. väl mm. för att vara svenskt. Ja, precis. Det är väl första gången som en eh... sju sorters apa. Ja, men... <skratt> nej, det är inte toppa. Som en en CGI-figur har en så stor roll i en film. Ja, I Sverige. Det måste det vara? Mm. Ja, i Sverige. I Sverige. Ja. Mm. Mm. Mm. Mm. E och det var Terry Notary var som var den här. Ja, nej. <skratt> Eller var det <skratt> Andy Circus? Ja, det kan jag kan inte vad är Sver Sveriges svar på den här. Tror. På, på Terry Notary? Ja, den med svenska kungarna var på den så att säga. Det måste vara Robert Gustafson. Va? Det kan det är. Det kan inte. Den var inte jättebra monkey. nej eh, Den var oväntat eh, dyster på sina ställen. Mm. Jaha. Ja, den är väldigt gripande på ett ställe i början. Så, I början är... talas om vad som händer mm. bra. Men det är inte din målgrupp direkt, eller? Det är det väl inte. Men kan man inte berätta den premissen? Eller? Det man kanske man göra. Det. Gör det. det handlar ju alltså om en familj som har en... kanske eh... dotter. Precis. Som de, de driver en skidbackor någonstans i Sverige. Och så går ju den här flickan och dör. Hon är sex år gammal. Och sen en natt så dyker upp. Hon älskar apor. Hon, ja, hon tror att hon är en Ja, ah, precis. Och så en natt så dyker upp en apa. Mm. När hon har död. Mm. När hon har död. Och så tror de att det är mm. hon då? Dotterns själ på något sätt som har återuppväxt i den här. Varför tror de det? Det bara vara en vanlig apa som dyker upp i fjällen. Ja, ja de är inte ens i fjällen. Nej. Okay. Men var har de bara har ja, ah, det är ju en backe. Jaha, vi en vanlig vad... backe. Det vi behöver inte vara fjäll för vår skidbacke, eller? Nej, nej. <laughs> nej. Det finns en skidbacke på Hönneberg. Det är inget jävla fjäll. Är inte det inte fjäll? Det är absolut inget fjäll. <laughs> det är ett vanligt berg. Hönnefjäll? Nej, Hönneberg. <laughs> <laughs> <laughs> eh, som sagt det var det nog inte min målgrupp, nej. Men, ja, eh, oh, nej, ja. Oh. Svag Svagt rea. Mm. Sen har vi skrivit upp en film som heter Mut. <laughs> vad är det? Den har inte kommit här. Nej, den har inte kommit där. Det kan Osen bara vad Ja, <laughs> jag kommer grund av B.J. Just det. Ja. film med Alexander Skarsgård. Den vet man inte när den kommer. Den inspelade klar och var klar länge. Men Netflix har inte velat släppa den än. Det är väl en Netflixfilm? All right. Och sen hade vi Annihilation. Och den kommer också nästa år. Vad heter den, tar också? Han är <laughs> Och den filmen... Och på, på svenska heter den Area X. Just det. Någonting. För det var för svårt att uttala det andra. Och den ja, filmen... Vad heter man. det? Jag med, va? Area X and Hellelation. Ja, så? ja, ja. Så det vet den på svenska. Och den här filmen skulle ju då ha släppts i slutet på februari. Mm. Men den kommer den inte göra. Den kommer ut direkt på Netflix verkar det som. Mm. du inte du sett den här? Då? Nej. Vad är det här? Det är Natalie Portman och... <laughs> Mer. Mm. För det grejen var så här att, eh, och det är han som gjorde eh, är det här Wolverine? X-mackorna. Ja, just det. Orland, Orland, Orland, or. ja. Eh, för det här läste jag nämligen om för vi hade bokat den till bion här. Mm -hmm. Vi skulle visa den här. Mm. Och sen så, så läste jag att den skulle släppas på Netflix i USA. Mm. Och Då låg den kvar på Universals hemsida här att man kunde fortfarande boka, men sen helt plötsligt så drog de den borta. Vi ska visa kameran på nätet. Då kommer ja. den väl så. Mm. Det var det. Vi hade. Mm. Ska vi prata lite snabbt om serier? Ska vi det? Ska vi skicka det? Ja. ja, det kan vi väl säga. Vi hade tre eller fyra serier bara. Det var några serier som vi hade skrivit upp. Som okay. Vi så framåt. emot. Det var bara sett. bra att Defenders. Sep. Bra. Det är mm. en uppföljning på Iron Fist. Har Aldrig ja. Iron Fist. Det här är föregångaren till... <laughs> den har jag sett det är den svagaste utav de här Marvel-Netflix-serierna. Jag, jag tycker inte den var så jättedålig okej. Okay. Star Trek Discovery. Mm. Jag har sett lite grann jag har sett några avsnitt jag mm. det var bra. Mm. Men sen har det inte okay. blivit av att jag har fortsatt. Powerless. Det har inte jag sett. Det, inte det. Inte Men nej, det är ju plattfall. Nej, vänta. Vad är det? Var det Marvel-hjältarna som blev... Ja, det här handlar ju om ett försäkringsbolag va? Som... Tog han och skadade karaktärer en Marvel-karaktär. Ja, det måste jag ha gjort, men... Okej. Okay. <laughs> den har gått i alla fall, vet jag. Mm. Mm. Men jag har sett. Mm. American Gods. Jag, ja, jag, har ja. mm. jag har inte sett det. Jag, har sett det. jag, har jag det. slängde att öga på det och det ser rätt snyggt ut. Ja. Vad är det serier som jag missat där då? Som ni har sett som var fantastiskt som kommer. i år? Mm. Inte så... Jag har ju sett Dark. Ja. Mm. Mm. Som vi båda tyckte var väldigt bra, eller? Verkligen. Mm. Tyskt. Tyskt, ja. Nej, det är väl inte Dark egentligen. Men det, ja, det står ju Dark i början. Men... Dunkel. Ja, men Dunkelheit eller något tror jag <laughs> kanske heter Men väldigt eh... snygg. Ja. Det är en av de snyggaste serierna jag har sett. Okej, okay. se man alltså? Mm. mm. Och väldigt bra skådespelare och väldigt bra uppbygg uppbyggda miljöer. det spelar sig i lite olika Gillar man, tids. Ja, precis. Gillar man tidsresafilmer som man ser det What? Oj, det gör ju du, Ernest. Om man gillar Tyskland då i man kan säga, jo, då nästa. Man kan säga man kan om man blandar om man blandar man blandar Stranger Things med tillbaka till framtiden och så gör man det lite mörkare utan inte så, ingen humor direkt så utan Nej. men det är lite det som är och i Tyskland och, Tyskland. och i Tyskland och det som händer i en i, med, när... i en liten by med ett stort kärnkraftverk. Ni gillar köpa till det. Det var, var grejt för moset. Ja. Ja, men tid ses filmen ska jag ju här Då kommer några här. Då kolla på det här. Ja, då då, här. De på mm. Mm. Bra. Lite svårt att hänga med ibland, men... ja så det... på grund av tidsresa i det... Ja, för sen... Ja, då då jag... använde split-screenen på en ja, väldigt bra ja, sätt det här. Ja, det var riktigt snyggt Så mycket kan jag säga. Men, nej, men jag tyckte också som Per att det var lite svårt att hänga med, men att jag kom i kapp, liksom. Mm. Mm. Om det var ett avsnitt som jag inte var riktigt så förstod jag några avsnitt senare. Ja, ah, okej. Okay. Men det kan ju... Kan ha varit meningen, tror jag? att det skulle ja, vara så att man inte skulle... Mm. Men det var till och med så att jag funderade på, ska jag gå tillbaka och se om lite oh. nu? För, men sen så löste det sig ändå. En, okay. så. så Dark, det var en... Det tycker jag är en, en min favorit mm. under året. Och den kom okay. från ingenstans nästan, eller? Ja. Mm. Okay. Från Tyskland. Mm. Ja, det kom jag <laughs> Det är verkligen det. men du har inte du sett någon serie också, som du tycker är kanon? Jag kan inte komma på någon sådär på rak här, men Jag ser sett ganska mycket serie, men... Gör ja, du med, va? Nej. Mm. <laughs> Nej, det har varit väldigt lite serier i år. Ja. Mm. Blir det är se serier nästa år. Jag har inte bestämt mig än. Mm. Det är om jag skulle ta bara serier nästa år och inga filmer. Då vill ta nej, igen. det får du inte. Det får jag inte. Mm. <laughs> <laughs> Men vi måste se Dark i alla fall. Dark måste jag se, ja. Mm. Den kan jag ju se i år då. Mm, du får se den imorgon. Den <laughs> ju prata om den nästa ja. haftigt? Nästa haftigt. <laughs> nästa avsnitt, då. Ja, nästa avsnitt, ja. Ja, det, det borde jag hinna. Ja, ja ina. Nu behöver vi avsluta. Eh, ja, nej. Inte riktigt än. Jag vill att vi summerar det året också då. Ja, det var bra år. Måste det, var bra år. det var ett bra år säger Rolson. Ja. Det är han med sin summering. Gurra. Jag kan ju dra en topplista om jag vill. Det vill jag gärna. Har ni något sånt eller? Nej. Men har ni gjort en topplista? Ja. Har du det? Eh. Ja, ni har gjort en men har ni någon personlig topplista? Eller? Jag vet inte om ni, ni vill dra för oss. Det går inte så bra för er Det går inte så bra för oss. Nej, men <skratt> <skratt> vi missar filmer och sånt. <skratt> ja. Jag tycker ni gör den bästa julkalendern. Tack. Ja, ja, absolut. Så är det ju. Men äh, jag har... Det här, är, det här är filmer som hade premiär i Sverige under 2017. Mm -hmm. mm. Så, äh, det var samma premiss vi hade på julkalendern. Ja, ja fast jag har inte tagit med några festivalfilmer. Ah, okay. Fast jag, ju, hade... jag tror inte någon av dem hade varit med och påverkat Nej. topplistan så, men... Eh, vad vill ni ha? Vill ni ha topp 10 eller topp 15? Jag vill ha bottom 5. Bottom 5 kan ni också få. Uh -huh. ja. Vi tar den sen eller först. Ah, jag börjar med bottom 5 då. Ja, precis. Men då får 5, ni köra topp 5 också då. Ah, okay, då. Ja, okej mm. eh, då. Och det roliga är att jag har sett 80 filmer som hade premiär i Sverige under 2017. Mm. Och det är typ på plats 77 som det går från... Det är då det går, det går till dåligt, typ. Ja, oj! Oj! Så jag har inte sett jättemånga dåliga filmer. Men fem från slutet är Catfight. Mm. Ja, någon var den som vi såg på den tyckte, jag ändå, den tyckte jag ändå var okej. Okay. Ja. Var är den dåliga filmen? Nej, den tyckte inte. Jag tyckte inte att den var så jättedålig, men den ligger ju långt ner. Oj. Så ja, det ligger mycket bra. Det säger ju jag... att mycket om vad det är för kvalitet på de filmerna har sett. Mm. Mm. Fyra från slutet, John Wick. Mm. Två. Ett, två. Tre från slutet, Jimmy Lake. Mm. Vad heter den? Shimmery Lake. Shimmer Lake. Oh, tvåa, Denial. Tyckte du att den var så dålig? Vilken var det? Ja, ah. precis. Det. det där var nog 2,5 och en halv, ah, okay. Och då är den näst sämst. Ah. Jaha, du har den här. Det var en andra världs. Ah, okay. mm. ja. mm. Finintelse förnekelse. Mm. Mm. Och klass ett sämst då, Cloud Boy. Ja, ah, okej. Okay. Den var inte Boy. Ja, ah, en tvåa. Vad är det här då? Ah. Det handlar om en eh, pojke från... Holland, tror jag, eller om det är Bergen som har någon förälder i Sverige mm. norra Sverige som man ska åka och hälsa på, som inte har träffat på länge tror jag, så jag ser Just det Ja, den, jag, jag tyckte inte att den var bra men ändå inte superklass den fick jag ändå två alltså, ja. inte sett många jättedåliga filmer som sagt. men du ser, du, du tar du väljer att inte se dåliga filmer Ja, så kan man väl säga har Inte jag, liksom, ganska, Nej jag nej. gillar inte att se dåliga filmer <laughs> Ibland måste man se dåliga filmer för att förskatta dem bra. Mm. Jag tycker inte det här med... Jag har sett tillräckligt med dåliga filmer. Ja. Eh... Logan till exempel. Den ja, sluta. Jag har en topp 10. 10, ja. 10-plats Tio, The Mayerowicz Stories. Mm. Nej, vad hittade den? Va? Mm. Eh, nionde plats Jim and Andy. Åttonde mm. plats eh, Småstad. Sjönde, mm. Handmaiden. Sjätte, ja. Free Fire. Det var ju över ett år sedan vi såg den. Ja, just man, det, men han har inte... Ja, det premiär i april, tror jag det just var. Det. Eh, femma, Get Out. Get Out. Yeah. Fyra, La, La mm. Tre Dunkirk. Två, The Square. Och ett, Blade Runner. 2049. för Det är bra filmer. Det är det. Mm. Mm. Det var ett bra år. Mm. Ja det, är, ja, det får man nästan säga ändå. Jag säger C till 2017. C? C till 2017. Du ska se dem. Jag Ja. ja. Mm. Ja, men det, ja, men det ja. Kanske inte så. Mm. Har du ingen topplista? Jo. Ha? Ni i tre hamnar överst. Ja. Mm. Oh. <skratt> Han är så gud <skratt> ja, cool. Jag är lite stolt över min bedrift av att toppa förra årets bio. Ja, just det. Jag såg 77 film på bio i fjol. Mm. Nu såg jag 81 i år. Mm. Det är jag lite stolt över faktiskt. Det mm. mm. ska, ska du ha? ja. det är... har, jag... har du räknat din filmklubb? Nej, nej jag har inte gjort Det, det, måste mer, men det, är ju... det här är ju då nya filmer. Ja, precis. Mm. Så är det. Mm. Bra jobbat. Jag har sett, jobbat. ändå sett 122 tv avsnitt i år. Det är Oj. bra. Det är väldigt bra. Nja, fast om man tittar på vad du har sett, Olsen så har du sett betydligt mycket mer. Det du har ju alltså sett 237. Det är inte så stor skillnad. Det är, det ju. Det är ju, du är så, <laughs> så mycket. Men ja. har man inte sagt att man inte sett några tv Men Jag har inte sagt att jag inte sett någon. Jag skulle jag... säga att 80% procent av dem där avsnitten du har sett i Seinfeld, eller? Ja, kan man. Ja, kan man. Ja, det kan det, ja, det, kan det Jag har sett House of Cards och jag har sett Silicon Valley Det är det jag har sett sett mm. Nytt, mm. och, och sen Seifelt mm. Så är det ja. mm. Mm. Tack och hej, Vi är vi klara där Det är vi klara för år mm. Det var 2017 i en liten ask Precis, och så, vi Vi vet, vet vart vi når varandra Vi vet vart vi når ja. Ja. Mm. ja, Jag har ju hela telefonnummer ja. <laughs> ja, precis. Så. Ja. så det är inget för Vi tackar väl för 2017. Det gör vi verkligen. ser vi fram emot 2018. då? ja, ja, ja, Och vi återkommer ju inom snart med ett avsnitt som handlar om filmerna som vi ser fram emot 2018. Ja, då kör vi på det. Outro tar vi outro, jag. Hasta la vista, baby.